Генрі Лонгфелло, пісня про Павеату, переклад Оксани Соловей. Видовнічна спілка Трезуб, Венепе, Канада, 1965 рік. Henry Wadsdorf Wans, Longfellow. The song of Hayawata. Haya, Haya Introduction and songs 1, 2, 3, 4. Translated by Oksana Solovey. ZASPIEH що ж, якби ви запитали від келя пісні легенди принесли духм'яність лісу? Вільго Росяного степу З вісисти дими вігвамів Бистрину річок великих З грізним гуркатом порогів Невгамонним як стократі перегуки грому в горах, Я охоче розповів би з пралісів і буйних прерій, З берегів північного Оддя, З краю дальнього Дакотів і країни Одживбєїв, З гір низований болота, Деблука, Шук, Шуга, Чапля, Ситнягом та очеретом. Я співати їх навчився від старого навадаги златоустала музики. А якщо б ви запитали, де знайшов їх навадага, ці пісні такі химерні, я хоч розповів би. В птичих гніздах серед хащі, біля жител бобрів робочих, між слідами гострих ратиць На стрімких орлиних скелях. Дике птас твоїх спивало На озерах і на багнах, На тужливих оболонях Четовій кулих любив їх. Манк Гагара Гускавава Чаплясізе Шуга і Куріпка Мушко Деза, а якби ви запитали про самого Навадагу, про старого Навадагу, я відразу розпочав би вам таке оповідати. У доліні Тавазента, Супакіні та Зелені, помережені струмками жив музика Навадага ще тяглися, ниви луки, а за ними бір стояв на відноколі, ліс густий з півучих сосом, темні літом білий взимку, сповни співу та зітхання. Де біжать струмки веселі, угадаєш по прикметах, поразливо вод весною, по лазі сріблясті літом, по туманах дні осінні, по річіщах темних взип, там над ними жив музика у доліні Давазента, Супакіній та Зелені. Він співав про гаваяту, про життя його і вчинки, про народження чудесне, про пости і про молитви, про роботу, не всипущу, на добро свого народу, на невпинний людський поступ кого природа тішить блиском сонця та ланами, прохолодною лісною, шепотом вітрів у листі, потровинами дощами, водами протокою річки, межі сосон прибережних і відлунням грому в горах. Це удари крил могутнього Беркута. Ви послахаєте, послухайте уважно ці пісні про Гаваяту. Ви кого, звичайно, ваблять і перекази народні. Хто уважно наслухує доказань часів минулих, що говорить, наче діти, нелукаво і тихенько, тяжко навіть відрізнити співточі оповідання. Слухайте індійські думи ці пісні про Гаваяту. Ви, хто з берега цілющу віру, ви, хто зберігав селющу віру в Бога і природу, Віру в те, що завжди люди мали в грудях людське серце, В те, що навіть найдякіше прагнуть, бореться і тужать, За добром, хоч несвідомо, в те, що к волі і безпорадні, Ідучи в пітьми на осліп, Божу здибають десницю, І вона їм шлях покаже, Слухайте простий переказ цієї пісні про гаваяту. Викому блокати, Любо, у задумі перед містям, Де з камінних вкритих мохом огорож звисає рясно, Барбарі дощем червоним, Любо, напис прочитати Напівстерти на могилі, десь на цвінтері старому, може складений невміло і нехитро, але щиро вислів туги і надії, вислів роздуму сумного про сучасне і майбутнє. <кхи> Зупинитість прочитати ці пісні про Аваято. Айн – люлька миру. Там, де б'ють червоний камінь на люльки у горах прерій, там з'явив життя владика – ще маніто, Могутній! Став урвищем бездонним і скликає всі народи, племена усі скликає з-під його стопу в доліну. Річка весела плегнула, заіскрилася на сонці, наче ішкуда комета, а великий дух, нагнувшись, пальцем в стежку Кривулясту лясту продавів її на рівніні і сказав, біжи сюдою. Потім виломив голіруч шмат червоної породи, Відов... відовбав вершок для люльки, учня кучерями вкритий, висвікнув очеретину із супким зеленим листом та зладнав цибух довжезний, нагрібав кори сухої. Нато птав гарненьку люльку і нагай густий дихнувши, змусив тертися гілляки, доки ті не загорілись. На високому причілку їчне маніто могутні, калюмець свій люльку миру закурів, щоб знак подати. Супав в повітрі, дим викільчується мляво. Потяглося темно пасмо, розплелося в сизий випар, розрослося в білу хмару, пелехату і тендітну, що полізла вище й вище, аж під саму баню неба. Зачепилося, порвалося і скотилося в Різнобіч, берегів північного одня і здіброве тускало... тускалузи. Із доліни Тавазента, Із каньйони Гірські-Лястих, Із нізовани Вайомін, гледіли племена з'яву, Введілі навід на віднаколі Дим Пуквану люльки миру. Загули, загамоніли, Ясновіці он Пуквана, Мов лоза висока гнеться, І ще ні то могутній, Знак народам посилає, щоб старіші не зійшлися, раду радити до нього. Виступають у дорогу ватажки племен індійських. Сунуть чоктаси і команчі, мугаки і ділявари. Сунуть повні омаги, шошані і чорноступи, Сунуть мендеві і дакоти, юрані і одживбей. Понад ріками виткими до призначеного місця де довбудь червоний камінь на люльки у горах прерії Зустрічалися на нараду, кожен вималював ли... лиця страхітливим візерунком, хіжу близькоє очима, місто зброю затискає, бо клубочість у серці віко... вікопнає ненавість предківця жадова за якісь образи і кривди, їтче, Маніто то могутні праотес усіх народів, поглядає на прибульців батьківським ласкавим оком, бо для нього їхні чвари, все одно, що гра дитяча, необачна гра дитяча, щоб зламив на їхню впертість, щоб приборкати шаленство, простягає свою правицю, їтче, Маніто то над ними. І лунає поза хмари Голос грізний величавий Наче гуркіт водоспаду, Що шугає у безодню. Ой, мої немудрі діти, Слухайте пересторогу, Слухайте пораду щиро З уст великого владики. З уст творця життя земного, Дав я вам ліси для ловів І озера для рибальства, Дав я вам бізони і сарну, і казарку, і фазана. Дав я вам по усіх усюдах край багатий дичиною, водою, рибою багаті, тож полюєте чого ви, один одного, як звіра. Я стомився, бачить воїн, нескінчену різанину, та вислухувать молитви про криваву люту помсту. Ваша сила у віднанні, ваша нейміч у незгоді. Хай від нині мір і спокій загостюють у вігма... вігвамах. На землі ось незабаром з'явиться пророк-учитель, що оселиться між вами, буде вчити і допомагати. Не цурайтеся науки, і добробутом втішатись, у особисті та розбрат при... призведіть вас до загину. Йдіть тепер купайтесь в річці, змийте барви войовничі, змийте плями крові з пальців та сховайте вашу зброю, а потім з уламку скелі видовбіть вершок для люльки. На це бух очеретяни оздобу спір'я. Калюмет той люльку миру викуріть і жийте в згоді. Кинули під ноги зброю ватажки племен індійських. Шкіряний зірвали одяг і, пирнаючи у хвилі, бойові кольори змили. Вище них ясні й спокійні витікали води річки. З підступи життя владики нижчі них бурхливо бігли Каламутні породіли, Закривали неначе. наче. А як знов на берег вийшли Ватажки після купання, Повиколупували ями, Поховали зброю вбивчу. З високости дух великий, Їй до могутній, Бачив те й усміхався. Зосереджена, мовчазна, Добуває червінь камінь, воїни на люльку миру. Пишня перами квічають Цибухо, черетяни і лаштуються додому, а творець життя безслідно. Сперед зору їх зникає, крізь широкий отвір хвари, крізь ясну небесну браму, загорнувшися в блакитний дим буквально люльки миру. Цвай, четверо вітрів. мажики, Вісові Слава загріміла привітання. Як вернувся він додому, Царство холоду і снігу, царство кролика! Вабасо, де гуляє північний вітер, де приніс священний вампум, він украв священний вампум прямо з шиї Моше Мокви, шиї величезного ведмедя, лютого страшного звіра, поки той дрімав на скелі, обважнілий і незграбний, сам немов камінна брила на боках поросла мохом. Непомітна безшелесна підікрався ме-мадже-ківіс. Сміливо переступивши пазури, руді та гостри, відігрів заклялі руки в подисі гарячим звіра. І спритне з дня священо вампу, попри вуха, що не чують, попри очі, що не бачать, попри чорні вогкі ніздрі, чиє дихання гаряче зігріває, Змерзли руки. Відступивши, Мадже Ківіс грізно вигукнув закляття, розмахнувся тамагавкам і ударив міши мокву просто в лок його кошлати. Приголопшений ударом, Велетін від схопився, та коліна підігнулись. Він хитнувся, поточився, важко сів на задні лапи і заскигли з переляку. А потужний Маджи Поблизу стояв безстрашно, лузував і брав на кпини, і слова з неваги кидав. Гей, ведмедіо, страха буде! Не до тепа, боягузи! Ну чого, бо то я скиглив, як стара паксива жінка. Ми з тобою ворогуємо і воюємо віддавна, ти ховаєшся у горах, крадькома блукаєш лісом, бо злякався мої сили. Я побороне тобою, далі б не застогнав би. Ти ж ведмедіо ревмо плачеш і своє соромиш плем'я, хлипаєш, мов шагодає, немічна ляклива жінка. Знову дарив Маджиків, томагавком міше мокву, просто в лові окошлати, трістив черев, гей гейби крига, прирубання ополонки, і загинув в міше Моква, велетин від міц що повсюду жах наводив. Мардківі совіслава, радісно гукалі люди, маджиків слава, совіслава, західнім хай стане вітром, і до віку від сьогодні старшину над вітрами. Усіма вітрами неба. Кебиян не Маджиківіс від тепер його імення. Так зробився Маджиківіс, старшино над вітрами. Західний йому належить, решту діти посідають. Бабун вібрав східний вітер, шавондезі легідь з півдня, пристрасний Кабібонока, злі північні вітрові. Молодий гарний Вабун, він щодня приносить ранок, срібні викинці стрілиці прожине під тьму за обрій, Розмалює свої щоки найскравішим рум'янцем І бадьорими словами звірину мислився збудить. Та самітний в небі Вабун, хай йому щебече птаство, Хай квітчається для нього степ докм'яним рясноцвітом, Хай його зустрічають радо. Ліс і ріки шумом-дзвоном. Не весело в нього серце, бо самітний він у небі. Раз у досвіта дивився, він згори на сону землю, на тумани полохліві, що тікають перед сонцем. І у що на луках молоде дівча збирає дикі півніки та кашку ген на луках за рікою. Відтоді, коли б не глянув, Рано вранці він на землю зустрічав блакитні очі, Два озеречка блакитні, покохав дівчатку Вабун, І воно його кохало, бо бо було таке самітне На землі, як він на небі. Довго Вабун залицявся, шепотів пестливі речі, Усміхався, блискав сонця, дихав пахощами квітів, Розважав солодким співом найніжнішими піснями, а в кінці притис до серця, загорнув в червоні шати і зробив з зорею. З того часу можна бачити, як по небі походжають вабун в в вкупі з вабун-анун. Вабун та ранкова зірка соромлима і тримтяча, а лихий капібанока проживає між льодами в царстві холоду і снігу в царстві кролика Бабасо. Це його рука кривавить в осені дерев корони, Робить лист багряно-жовтим, Він хортечі насилає, що ревуть і свищуть в полі, Він заковує у кригу люпітки веселі води, Він віштовкує без жалю і бекаса, і беклана, З гнізу критих лепахою та не до шавондезі, Як ось разка бібанока. Тримголов шугнув з оселі між замети й кучугури, Гіючи погнав на південь над замерзлою землею, І потяг, мов темні ріки, понад себе чорне коси Посивіли від морозу, гульк поміж сухим баділлям, шінгібіс нурець мандрує, і волочить помаленьку низку риби через груддя. Забарився на пустищі, Хоч давно пора б, лі... б... Лі... летіти до країни Шавондезі, Розлютився Кабі -манока. хто посмів мені перечить, Хто наважився остатись, Навіть Вава і шук... Шуга, навіть Гуська і Сіза Чапля Вже давненько полетіли до країн Шавондезі. Я знайду вігвам-зухвальця, я згашу його багаття. Уночі, як кабівонока, шаленів коло вігваму, налітав, снігами кидав, вив зловіще у димниці. люта тряс на ріжний палі, дер слону біля входу. Щінгібіз норез спокійний, щінгібіз норез байдужий, має він доволі хмизу, перебути довгу зиму, має в їжі риби. І сидить собі безжурно проти вогничного снова, та дуднить кобібаноко, ти і я обоє смертні, увірвав з до досередині свавільно, і заніс великий холод і війну вміцним морозом. щобісну реста чує, щобізний рест сміється, та ворушить головешки, що ваш полум'я плигало, щоб ваш стовпом злітали іскри. І чола Кабібоноки Із засніженого чуба Піт нестримно покотився На слідів на попелищі Так з ялінової гілки Чи похилого остріжку Копотить вода весення Решетує сніг зів'ялий Утікав Кабібонока Бо йому нестерпні жарти Бо йому тепло нестерпне Вискочив та з переседня Як не тупне по заметах Як не тупне по озерах Сніг від того костяніє, крига грубне непомірно. На двобії посеред тундри, на двобії серед мерзлоти, кличе вийти. Шінгібіса зовсім голим кличе вийти. До світанку прозмагався шінгібіс з північним вітром. Зовсім голий прозмагався, він душив Кабібоноку. Поки в того дух не сперло, поки м'язи не зумліли. Випручав з кабібанокка, та давай назад тікати в царство холоду і снігу, в царство кролика Вабасо. На вздогінці полетіла Шінгібісива весела. Пісенька кабібанокко, ти і я обоє смертні. А та встунули до цього, Шавондезі жив на півдні де ласкаво гріло сонце і тривало вічне літо. Звідти слав Дарини Північ, птаства Опічі Вільшанку і Овейсу Сіворашкшу, Ласівку Маленьку Шовшов, галасливу гуску Ваву, Денислав, Тютюн Духм'яний, Вінограду Сині Грона, Дим, що в'ється в нього з людки, Закриває Син'ю Гою, Зм'якшує далекий обріз, навіває сон дримоту. всі ближчіки на хвилі, і літо бабине заносить на сумну далеку північ, як почнеться місяць лишків. Тож до Брязі Шавандезі тільки раз під час зустрілась, тільки раз підкалася горя, поглядаючи на північ. На просторах диких прерій він красуню запримітів, що стояла самотою, дівчину струнко високу, у зеленому одінні, з косами, як промінь сонця. День у день зоріт на неї, день у день зітхає тяжко, день у день міцніє в грудях запальне його кохання. О, красуня золота коса, але ж бухтя той лежень, не здолає ворохту, де б до неї підступитись? Зачепить! Позаліцятись! Ні! Він лише очей не зводить. Він лише мліє від кохання. о красу диких прерій Одного ясного ранку Бачить він, а жовті коси Наче паморось укрила Наче снігом притрусила Ах, мій брат безсердечний, сердечний! З холоду і снігу царство кролика Вабасу Ти украв мою красуню ти наблизився до неї, полонив дівоче серце казкою про білу північ. Так проказував у горі безтиланний шалондезі і летів південний вітер понад прерією Ніско, шепотів гарячі скарги і підхоплював навколо легкий пух біліше снігу. Що за ним навіки зникла, дівчина з ясним волоссям, відтоді слід загинув. Золото косою красуні, ех біда шавандезі, таж не дівчину кохав ти, таж не дівчину вродливу, то була кульбаба квітка, то ти з неї ціле літо погляду снизводив, не зводив, то твої палки зітхання і розмухали голівку, рознесли пушинки в безвість, ех біда що Чотирьох вітрів жило жило там, в чотирьох кутках небесних. Кожен вів господу. Власне, діти і батько Маджиківіс, що завжди тримав для себе вітер західний найстарший. Драй, а я дитинство. За часів таких далеких, що про них і пам'ять зникла, крізь синяву милу вечерню впала з місяця на коміс, що дружиною була вже і стати матір'ю збиралась. Колихалася на коміс, раз гойдонці зелені, з виноградних злост тоненьких, а суперниця лукава, щоб помститися над нею, перерізала вервечки, синім присмерку, майнувши, впала, злякана на коміс. У степу, у маскодею, з неба зіронька скотилась, зіронька казали люди, серед папорті і моху, серед квітів білосніжних. Де сріблистими нітками, зачепившись за пелюстку, місячний гойдався промінь, привела в, ту... в ту ніч на коміс первістка дочку З Згодом виросла дитина у красуні нівіно зору. Чарівно, як промінь зірки, виросла струнка і тендітна, мов лілеє диких прерій. Бережись, коли повіє вітер західний на коміс. Сідачку застерігала, над лілеємін скилившись, Шепоту його не слухай, не лягай між траву лузі, бо якщо тебе побачить, маджиківіс буде лихо. Не послухалась Венона материнської поради, де племлітні над вечірям вітер прерією обходив, омонів з травою з листом, гладив квіти по голівках, та й натрапив на Венону між лилемі рясними. Він схопив її в обійми, пестів гаряча голубів, аж вона родила сина. Сина смутку і кохання. Так родився гаваята, Так родився дивний хлопець. А його ласкава мати Плачучи померла з туги, Бо забув про неї зовсім Безсердечний маджиківіс Вітер захід незрадливий. Довга жалебна на коміс Голосила над дочкою. "О коли б то я померла Та звільнилася навіки Від плачу і від роботи. Вагеновін, вагеновін! Над блискучим гітч гумі, над великою водою визочить вікмам, віквам на коміс, жінки з місяця на коміс, поза ним ліси чорніють, товпляться похмурі сосні, топляться жорні ялини, перед ним вода ясніє, люпотять прозорі хвилі, люпотить велике море. Там на коміс пристаріла, гаєватину коліску з липу дерева хитала. На вервечках сухожилля та вимощувала сіном, Там зацитькувала хлопця, тиха, бо ведмідь украде, Приколисувала співом люлі, совиня маленьке. То чиї очата світять, що так ясно у вігвамі, Люлі, совиня маленька. Вчила хлопчика на коміс, знаків в небі пізнавати, Це ось і шкода комета, і шкода з вогненим убом. Там он шлях широкий-білий, простягнувся аж за обрі, шляхом тим гортами сунуть привиди кудись у безвість, а в зимову ніч холодну на північному крайнебі бач та танцюють танець смерті духів, духи воїнів поляглих. Літнім вечором на дворі, Слухала холпія уважно, Синіх сосен шумить дзвони, Хвиль дремотне плюс котіння, Вівчу... Вичувала їх розмову. Міні вава, — скажуть сосни, "мудві ошка, — хлюпна хвиля. Пролітали ваватезі, Світлячки, коли темніло. По чагарнику блукали Їхні вогні слабаньки. А маленький гаваята Пісеньку співав дитячу, Вава тезі, Люба Мушка, Люба Іскор Кокомашко, танцюріста як тваринко. По мені ще крихту перед тим, як спати ляжу, перед тим, як задримаю. Коли повний круглий місяць виринав з води поволі, вкритий плями чудними, він питав на коміс, що це. А вона оповідала, коли в старшому, страшному гниві, чоловік схопив бабусю і шпурнув її на небо, та й закинув аж не місяць, то лежить старече тіло, коли барвами м'якими грала в синяві веселка, він питав на кому, що це, а вона оповідала, кожна квітка з поля і лісу, що зів'яла і засохла, піднімається на небо і знов на небо розсвітає. До буя квітник небесний, коли спущі серед ночі долітав в совини репет, хлопчик терпнув з переляку і питав на коми, що це, а вона повідала, То сова і совенята посварилися завіщось, та й вигукують сердито, то ж кмітлівий гаваята вчити став пташином мову, назив птиць їхні звички. де зивають гнізда в літі, де як зимують зиму. Говорив до них і звав їх, він з сістрічками гавая... гаваяти. Вчив він теж звірину мову. Нази ну, звірів їхні звички, де бобри будують житла, де хова горіх і білка, в чому-то олень прудконогий, в чому-то зесь плохливий. Говорив до них і звав їх, він братамі Гаваяти. А пізніш хвастуни ягу, давній приятель накоміс, Балаклій, Каскар, Вегадко і Нестомний, Подорожній. Лук зробив для Гаваятий, з'яснення дугу приладив, Тятіву натяк і зжили, насадив криміння вістрі На міцні дубові стріли, дав їх підліткові і каже, розшукай, місцину в лісі, де, тут, де олені пасуться. Принеси нам на вечерю оленя з гілястим рогом, горді стрілями та луком. Чим чекує Гавая Гаваята, саме один правічним лісом, у горі закрившись листом, звищує опі... опічі Вільшанка, не палюне з Гаваяту, і овейся, «Сіворакша, не чіпай нас гаваято. На старім дуплавим дубі жвава білка аджидомо, щось що голосливо, галасливо, веселим сміхом і хитаючись просить не палюне з Гаваявато. Їх не чує Гаваята, бо думки його деінде слід Оленичі виразний. До струмка його виводить, до мілкого переброду. Причоївся Гаваята у Вільшаніку густому та й вичікує терпляче. От в кущах минули роги, блистали уважні очі, наздрі Сп'нули повітря і, зламавши промінь сонця, вийшов олен на стежину. Мов, осика затремтіло серце в грудях аваяти. Та у бік до водопою, поверта рогати краси. Приклякнувши на коліна, націляється мисливець, Може хрустнула гілячка, може лист повернувся, бо спинився звір раптово. Став скребтий копитом землю, но осторожив острів вуха. Сам один правічним лісом угорі, закрившись листом з вищої опічі Вільшанка, не палювна згаваято. Йовейса Сіворакша не чіпана згаваято. На старім дуплавім дубі жвава білка адже дому щось дребоче, голосливо пирхає веселим Сміхом і кахічуючі просить «Не палюй нас, Гаваято!» Зайченятка пустотліво, стрімголов з дороги скаче, озирається, сідає. Віддалік на задні лапки і найпівзлякану липече «Не палюй нас, Гаваято!» Їх не чує Гаваято! У його його деінде слід Оленичий виразний, до стромка його виводить. До милкому переброду причаївся гаваята у вільшайніку густому, та й вичікує терпляче. От в кущах майнулі роги, блиснули уважні очі, ніздри сапнули повітря, і, зламавши промінь сонця, Вийшов олен на стежину, мов осика затремтіло, серце в грудях згаваяти, теж у бік до водопою поверта рогатий красень. Приклякнувши на коліно, націляється мисливець. Може хруснула гілячка, може ліс поворахнувся бо по спинив раптово, став гребти копитом землю Насторожи гострі вуха. І плигнув стрілі назустріч. Ох, спевуча стрілка-пірка, як оса його вжалила. Ось лежить він непорушно, близько броду лицевого, з жахом серце зупинилось. Юнош серце гаваяти калатала переможного, поки тяг додому здобич, поки слухав вихвалення. Від Іягу на коміс з хутра на Нокоміс, обрання для Гаваяти, змія состав, страв нагодувала, для банкетів чиї Ось гості голос хвалили, Гаваяту і називали, дужим серцем Сон Гетта, смілим серцем Монтотезі. Четверте. Гаваята і Маджиківіс. Виростає Гаваята, спідліка стає дорослим, прислухається до старших, швидко досвід переймає. Він в роботі саме вправний, а іграх найспритніший. Бистрі ноги у Гаваята. з найпруткішою стрілою. Він затіє перегони і лишить і позаду. Сильні руки гаявати, десять стріл він пустить з лука, так далеко, і так хутка, що летить останнє горі, поки ще не впала перша. Чарівні у гаявати, рукавиці мінжві кавун, як одягня їх на руки. Валить скелі без зусілля, волуни товче на порох, чарівні угаєвати, мокасини з шкіри лані, як узує їх на ноги, робить кроки без напруги, довжиною цілу мілю. Щире серце гаявати закипало воно гнівом, як розпитував про батька, мальчиківся в накоміс. І вислухав переказ про свою красуню матір та про батькову зрадливість. І намислав Гаваята, я піду та подивлюся, як там батькові живеться біля західньої брами, крізь яку сідає сонце. На дорогу Гаявата одягається святкова в ноговіці та сорочку із Оленячої шкіри. Всі в оздобах кольорових в рукавиці мінжі каво, В бистроході Мокасини затягає пояс вампу. Напинає орлини пера, лук бере він ясиновий з тугою тетівою та міцні дубові стеріли з острим яспісовим вістрем. Відговорює не комес, не ході, мій гаявато в царство західнього вітру, де панує Матві бо коли він не скалічив, чи не вбив тебе підступно. Та відважний гаявата не страшиться небезпеки, лісом хащим і прямує, кожним кроком міля вміря, у горі злоїсне небо. Унизу земля зловісна, навкруги важке гаряче, повне відпору повітря, димічать, як від пожежі, це тому, що в нього серце мов розпечена жарина. Іде на захід та на захід обганяє антилопу без сарною безона, перебродить ексонабо. Перебродить в Місісіпі, поминає гори прерій, землі воронів і лисів, і за краєм чорноступів. Досягає гір Скелястих, царства західнього вітру, там на буряних верхів'ях спочиває Маджиківіс, старшина вітрів небесних. Зачудовано спинився гаєвата перед батьком. У повітряне коло коси розвивались, ніби сніки скрилась пасма, ніби ішку до комета, хвіст вогнений розпустило. Щиро милувався сином, можна владним маджиків, власну молодість побачив, він живою в Гаєваті, чарівну красу винони невмиручою побачив. Прошу-прошу, Гайовато, в царство Західнього вітру, Я давно тебе чекаю. Юність радісна бадьора, Старість хмура невідрадна. Ти вертаєш дні минулі, Ні напої, ні коханням, До вородливої винони. Довго-довго гомоніли, Часто синовий Меджик Перед сином вихвалявся, То завзятим молодичим, То пригодами старшини, То відвагою своєю, а то тілом невразливим, Терпалива гайовата, то хвальбу стареючи слухав, усміхаючись слухав, ані, погодом, ані поглядом, ні словом, ні про зради в таємниці, що у нього в грудях серце, як розпечена жарина. Маджаківіся спитав лиш, то нема нічого у світі, що могло б тебе злякати, що могло б тебе ошкодити. І поблажливо крикнувши, відповів старий нічого, ні нічого, опріч скелі чорної он скелі вавдик. Свій проникливий та мудрий погляд батьківський спинивши на стрункому Гаяваті, мов недбала неуважно, посикався мачківіс. А тебе, мій гайавато, що тебе могло б злякати, що тебе могло б шкодити? Не спішить відповідати, обережний аевато. Так, ні на завагався, а тоді сказав нічого. Ні, нічого, лише високий очерет он той. Апуква". А пукво. коли махнув рукою, необачна маджиківіс охопила аевато в добре вдавна тривога. Кага-кага, не торкнися. Ох. Ах, кавін, промовив батько, Ну, звичайно не торкнуся. Тут зійшла на інша мова. Спершу за братів згадали за вітрів Кабібаноку, Вабуна і Шавондезі, що живуть в краях далеких. Потім пригадали матір ясновродою винону, як вона в степу родилась, як померла, що на коміс, про то смерть оповідає. Тут не стерпло Гаявата. Маджикіса гукає, ти призвів і до смерти Знепастив життям роду, вроду, ти сломив лілею прерій, просто птав тендітну квітку, признавайся, признавайся, у немітному зізнанні можна владний Маджиківіс похилив чоло жарлива, грізно блискуще очима, підбігає гаєвата в рукавицях. Мінджі Кавун до страшної скелі Вавбік — чорної страшної скелі, Коле враз і набрили на уламки гостро-ребні, і жбурляє гнівно лютий, у замисленого батька, а в самого в грудях серць, серце мов розпечена жарина, але західний вітер як не зірветься борвієм. Завертає Каменюки до напастика під ноги. Розходився Маджи Очеред очерет Шарпа на окраїні долини і кориння видирає з вогково-мулького ґрунту. Ну вже смішно гаєваті. Так, між горами стрімкими спалахнув двобій шалений, потривожені у гніздах. Кликотятки нюберкути, вод Водхижими очима б'ють крильми безперестану. Очеред шумити гнеться, наче ліс під гураганом. Важко гупають уламки кам'яної скелі в Авбік, стогонить земля навколо, двиготить гуде повітря, а громи, попрокидавшись, від страшного реву битви рикають «Ой! Бей! Вава!» Спотикаючись на гори, відступає Мачуківіс, Перед ціновим завзяттям все на захід та на захід. Три доби вже відступає, він до західньої брами. Ви червового палацу до останнього порогу, за яким опорожнечу. В незбагнену прірву ночі, мов черваний птах Флямінго, перенавечірнє сонце. Стій! ока okay, Маджики! Стій, мій сину Айовато! Не свікуйся мене вбити, бо безсмертні не вмирають. Я взяв тебе на пробу, вивіряв твою хоробрість, заслужив ти нагороду. Як повернешся додому, то своє уміння і запал на війну зі злом з коровою, висі з озера ріки, знищив поганю зоружну, вилетів бридків, Вентіго і кіків гадюча, я колись я мокву знищую лютого ведмедя, а коли нарешті стиринеш очі погука у бряці, пограс смерті ніухильний, ми розділимо володіння, дам ківедіна тобі я, вітер захничний, що літиме додому. Так минула славна битва. За часів далеких чаша, за віків лячних прадавніх в царстві західного вітру, ще й донині нині відне всю-всюду видно залишки від того Герцю. Височені очарети по низинах над водою, величезні брили вавбік по долинах Межигір'я. Як вертався Гаявата, запашне повітря стало. Доброзичливе довкілля, бо пропало в нього серце Йоркота, ядуча гніву, бо розвіялась безслідна думка про помсту. Раз єдиний зупинявся по дорозі Гаявата, щоб устрільника старого на краю землі дакотів площиків собі добути. Там он струмневе, струмені, веселе водоспаду. Мінігага блискотять між дубами. Тут умілою рукою дід витисує коштовні, стріл голівки з кременіни, яспісує халцедону, вишліх... вишліхтове до блиску їхні грані серебро ребні. Має діточку пригожу, чорнооку і мінливу, наче хвилі, мінігаги, що темніють у негоду. А сніють на соні, л'ється сміх і потоком, і пливуть рікою коси, тож тому її так само Мінігагою прозвали чи сміючою водою, хто запевнить, що зпинявся на шланивість Гаявата на краю землі докотів, щоб добути коштовне вістря з яспит та Халкідону. Поки він балакав з дідом. Та за вісами привабно шелестив дівочий одяг, І частенько визирала з... за них вода сміюча. Так з дерева рясного чути гомін водоспаду, Так просвічують крізь листя, чисті води мінігаги. Хто вгадає, що задумка? думка? голові була у нього. Хто вгадає, що мрія, Юно серце полонило. В сливих сутінках вечерніх оповів усе на коміс про бурхливу зустріч з батьком та ні слова не обмовився ні про стрільника старого, ні про дівчину-красуню. Фюнф! Піст! Гайвати! Ви почуєте переказ, як в густих лісах постився і молився айвата! Не за успіх в полюваннях, Не за славою перемогу, А молився він за долю Всіх країн і всіх народів. Перед постом збудував він Із гілля корінь для себе Над блискучим гідчій гюмі В дні весни теплає цвіту, В веселий в місяць листя Збудував віквам собі він, І в півснах, в придивних мріях, Сім ночей днів постився, В перший день усе ходив він, По гаях зелених тихих, В нірце трусика угледив, У щині злякав оленя, Чув фазан десь куткудакав, Чув, як жолудемі гралась В дуплах білка адже дому, Бачив, як гніздо звиває на сосні омімі голуб. Бачив, як гусина зграя пролетіла з крімком шумом. До боліт Ісак Північних. «Їдь чи то!» – він крикнув. Повне болю, повне туги. А невже все наше щастя і життя від них залежить? А на другий день по річці вдовж по мускоді бродивін бачив він манамоні, і мінагу, і одамін, і шибомін, і бімагут. Виноград бімагут пахоч розливав і вгору лився. По сучках вількових вився. Відчивані то він крикнув. Повне болю, повне туги. Та невже ж все наше щастя і життя від них залежить. А на третій день в задумі біля озера сидів він, довго він сидів і думав над прозорою водою. Викидавсь і бризкав сріблом, сріблом вод озерних нама, грався в жвавий сава оконь, наче золотний промінь сонця. Бачив щуку злу кенозу! Шогаші і Окагавіс! Гід чи то він крикнув! Повне болю, повне туги! Та невже від них залежить і життя, і наша доля? На четвертий день до ночі він знасилений пролежав на землі в своєму вігвамі. Як в вісні над ним роїлись мрії образи примари, а здаля вода блищала, грала золотом і плавко, все кружляло і горіло у вечірніх барвах сонця. І гледів він підходить в тихі сутіні вечерній, в пурпурових барвах сонця, весь Вечірніх барвах сонця, молодий хтось до вігваму, голова його в блискучих кольорових пишних пір'ях, легінь кучері злотисті і зелена жовтий убір. І, спинившись на порозі, довго з болем з милосердям він дивився на Гевату. На його обличчя схудле, мов зітхання шавандазі. В нетрях лісу продзвеніла, його мова гайовато. Голос твій почуло небо через те, що ти молився не за успіх в полюванні, не за славою перемогу, а за згоду і за щастя всіх країн і всіх народів. І Мондаміна Маїса «Посила життя владика! Посила, щоб розказав він, що в роботі і в терпінні ти дістанеш все, що просиш! Встань з гілок зелених з листя! Встань з Мондаміном боротись!» явата був без сили, він від голоду знемігся, але швидко встав на ноги, встав із темного вігваму. Вийшов він на світ вечерній, З юнаком боритись вийшов. І лише торкнувся до його, Знов відчув собі відвагу, Знов відчув в безсилих грудях Жвавість силу і надію. На логу вони кружлялись У червонім світлі сонця, І робився гаявата. З кожним ментом у садущі. та спустились тіні ночі, їх шукшуга на болоті, прокричала сумно, сумна, криком голоду і туги. Годі, досить на сьогодні, так звернувсь до Гаювати, усміхаючись, мондамін, що поборемося завтра, будь увечері готовий, і сказавши щез. Мондамін, чи він хмаркою спустився, чи легким туманом знявся, Гайвата не помітив, бачив тільки, що пропав він, залишив його самого вкрай знасиленого боєм. Що внизу в тумані ночі ледве озеро біліє, а вгорі десь світять зорі, дві чи ввечері, як тільки Опускалося тихо сонце, опускалося на води, і тануло в них червоне, наче вугіль, що розпікся вічним огнищем огнищі владики. Перед ним з'явився Мундамен. Непомітно він приходив, як роса, яку ми бачимо, тільки в час, коли торкнеться до трави або до листя. Але хто із нас помітить, як вона іде зникає? На логу вони кружлялись у вечірнім морі сонця та спустились в тіні ночі, прокричала на болоті сумна жалісна шуга, і замислився мондамін, молодий, стрункий, прекрасний. Він стояв в своєму убранні, він стояв над головою, пера мали гойдались, на чолі його блищали, наче роси краплі поту. І він крикнув гаявато, Славно ти боров за мною, тричі славно ти боровся. а дасть тобі, владика, перемогу надо мною. І сказав, додав сміхнувшись – Іспитвість скінчиться завтра разом з постом з боротьбою – Завтра ти мене побориш, приготуй для мене ліжко, так щоб міг весняний дощик Підсвіжать мене, а сонце Горіти цілий день до ночі Ти зніми Убрання з мене Обірви для себе сміло З голови моєї пір'я Поховай мене і землю Розрівняй, зроби някою. Бережи мій сон глибокий Щоб ніхто мене не рушив Щоб бур'ян кукілі трави Не росли і не глушили І щоб гай ворон не падав на мою могилу свіжу. Бережи, мій сон глибокий, доки я відсну прокинусь, і знімусь з землі до сонця, і сказавши, зник Мондамінь. Спав спокійно Гайовата, чув він, як співав журливо серед ночі Вавонейса, як кричав віднадвігвамом, як струмочик Сібовіша. Він розмову з темним лісом і все тихше і тихше, слухав, як віля сіткає і гайдається в поволі з теплим ніжним вітром ночі, але ледве-ледве чутно. Цей далекий шелест джепіт долюдав до Гайавати, пав спокійно Гаявата. на зорі прийшла на конус, і на сьому ранок їсти принесла для Гаявата. і, ридаючи, казала, його загубить голод, коли він не з'їз нічого, але він не взяв нічого, Ні до чого не торкнувся, тільки їй сказав на коміс, Підожди, побудь зі мною, поки стемніє на дворі, і шукшуга над болотом. Прокричить, що день скінчився, мовчки плачучи на коміс, Поверталася додому і боялася за онука. А онук шептав, мондамі. А й від заходу по волі потяглись вечірні тіні по лісах і по долинах, а опустилося тихо сонце на далекі тихі води, як спускається на воду восена листок червоний, і воді червоні тони. Зірк уже стоїть в Мондамі на порозі з привітанням. Голова його в блискучих, розкішних пишних пір'ях, його кучері злотисти. І зелений жовтий убір, як сні йому на зустріч став і вийшов аевата, бо він змучений до краю, але знову став боротись. І злися земля і небо, заміктили перед ними. Як спичак, усі себе, б'ється, скажені, щоб порвати, і що обснути у воду, так о грудя гайувати, серце билось і рвалося, наче ободи вогняні. Сяв горів кривавий обрій і кружлявся разом з ними, безлість сонців розпалившись на смертельний бій дивились. Коли враз раз один на герці опинився Гаявата, приголомшений борбою і схвильований тремтівим, він, і стояв один у полі. Перед ним в пом'ятих перах і розірванім обранні, нерухомий і спокійний, на траві лежав Мондамін, мертвий в сяїві вечірнім. Переможець Гаваята зняв з Мондаміна обрання, познімав пом'яті пера, поховав його у землю, розрівняв зробив м'якою. Ту хвилину над болотом чапля сізе шухшуга, просто гнала, прокричала криком туги, криком скарги. В рідний край віквам на коміс, повернувся Гаявата тиждень іспиту, страшного, усе вечір закінчився, але він не міг забути ті місця, де він боровся, і без догляду не кинув в ту могилу, де спокійно спав похований мондамін. Під дощем, гарячим сонцем, де його убрання блідло під дощем, гарячим сонцем. День у день на ту могилу Гаявата міг приходив, що вона була м'якою і травою, травою не покрилась. І щодня прогонив з неї кагари з його народом, і стебло зелене любе над могилою з'явилось. Потім друга, потім третє, і що літо, літо не скінчилось. Як у всій своїй пішноті, в дорогім своїм убранні, в золотих шовкових косах, став струнки високий майс І зраділи, Гаявата крикнув «Друг людський мондамін. Він це друг людський мондамін. Він позвав на коміс ягу, розказав їм про примари, боротьбу і перемогу, показав зелений майс дар небесні всім народам. Всю майбутню для їх їжу. А пізніший час осінні, як до стів пожовкли маєс, пожовкли, потверділи, зерно мається, як перли, качани його зібраві, потім зняв посохле листя, як з мандаміна убрання, зняв давно колись і вперше, урядив бенкет Великий, дар новий життя володики. Показав усім народу. Секс. Друзі Гайавати. Два була, було у Гайавати, два незмінних вірних друга. Серце, душу Гайавати знали в радощах і в горі. Тільки двоє. Дужий Квазінд і музика Чайбайобос. І до їх вігвамів стежка не вкривалася травою. Плітки, Брехні і намови не могли їх посварити і зробити ворогами. Тільки в трьох вони братались, щиро радилися вкупі і ділилися думками. Всі вони хотіли щастя всім країнам, всім народам. Кращим другом гаваяти був прекрасний Чайбаєбос. Чарівний співець, музика, незрівняни не збували. Як вояк він був. Відважний і як дівчина був ніжний. Як лоза гнуч... гнучки високий, як олень ставний і красний. І коли співав він пісню, уся вулиця збігалась, а він піснею жагою хвилював серця народні. На сопілці з очерету, так він грав. Чудесно-ніжно, щоб пташки німели в лісі. Замирав струмок веселий, затихала, адже дому Авабасо-обережний присідав, дививсь і слухав. Так спинився Сібовіше і сказав, О, Чайбаябос, ябос чом ти хвиль ми їх не навчиш? Мелодійних ніжних звуків. Так овейся йому заздрив, і сказав «О, Чайба-Ябус, ти навчи мене співати!» Так жагуче, так шалено, так і радісно опечий, говорив «О, Чайба-Ябус, о, навчи мене благаю!» Ніжно-весело співати, і крізь сльози Ваво Нейса говорив «О, Чайба-Ябус, ти навчи мене!» Журливих, повних смутку, туги звуків. Вся природа прислухалась і училася у Його. Всі серця, що в грудях бились, Наче м'якшили від пісні. Бо співав співець про волю, Про красу, любов і згоду, Про таємну смерть співав він, Про життя посмертне вічне, Славі вічний край поніма, Славі вселища блаженних. Любить серце гаювати, ти ніжний чай Боябос, чарівний співець, музика незрівняна не бували. Він любив його за ніжність, за красу пісень жагучих. Любить серце гаювати був він квазен, самий дуже незлостивий, тихомирний. Він любив його за силу, за його дитячу щирість. Квазін мляве був в дитинстві, вічно мрійний і недбалий, не скидався він на інших. Він не грав ні з ким в дитинстві, не водив на різці риби, не ходив на лови навіть, та за те постився Квазін, палка духові молився оборонцями своєму. — Сину, — раз сказала мати, — мабуть Квазін де, адже годі ждати помощі від тебе. Улітку ходиш ти без діла, По лісах, полях, а зиму Над огнем сидиш, зігнувшись. І щоб рибу наловити, може я сама в морозі Прорубати ополонку І сама сушити сіті, Посоромся! Є дізі, раз хоч викрути як слід їх, Бо вони намокли, змерзлись. Не Неохочі та спокійно Квазін з популу підвівся. Мовчки вийшов на їзді Скинув з жерді мерзлі сіти, Що сочилися над порогом. Стисав їх, як жмук соломи, І зламав, як жмут соломи. Він не міг не поламати, Бо ховав безмірну силу. Сину, раз батько, А збирайся на полювання, і стріли завжди, Ти ламаєш як солому, Так приносити хоч здобуч, Мені будеш з полювання. По глибокому міжгір'ю вдвох ж струмка вони спускались по слідах в лані, що відбілися на мулі. І з припоною зустрілись, повалилися, повалили сосни, впали в дощ, і поперек дороги перехід собою вкрили. Ну, — сказав старий, — вертатись, доведеться тут не злізеш. Ні байбак, ні, ж, ні жвава білка тут. Ні зайші, ні пролізуть, і, сказавши, винів люльку, запалив і сів в задумі, і не встиг сховати люльки, як була дорога чиста. Всі дерева із дороги Квазін кидав на всі боки, розкидав, як стріли сосни, як списи. він кедри кидав. Квазін, граючись в долині, парубка звали з боку, що ж ти витрішки купуєш? Опираючись на скелю, а виходить лише боротись спрашив кинути ті каміння. Не сказав нічого, Квазін. він занадто був лінівий, тільки став і, повернувшись, обхопив руками скелю, і з землі її він вирвав, розгойдав над головою, і закинув прямо в річку, аж в повітінки кинув скелю, так вона там не залишилася. В піньовому вирі розлютований Поветін з товариством Нісся Квазін і царя бобрів Аміка вледів він в кипучих хвилях. Вибивався бобер із сили і боровся з течією, і не думаючи довго Квазін мовчки кинувся в річку і пропав у чорта на глибинах між каміннях, де киплять у шумі хвилі, Забабров ганявся квазінт і пробув воді так довго, що усі казати стали. Ну тепер уже наш квазін, більш не вернеться ніколи. Але виплав виплав квазін, на плечі у цар бобрів, убитий вісів, і вода збігала з його. Отакі у два великих вірних друга. Довго жив. Він з ними в зводі, говорив і радився з ними, і багато передумав дум про щастя всіх народів. Зібен човен гаєвати, дай корні березо, порижов ти березо. Ти що стала біля річки і красуєшся в долині. Я зв'яжу легку пірогу. Човне я зроблю для себе по воді. Пливти він буде, наче жовтий лист осінній, наче жовта лілеє. Скинь свій білий плащ березо, скинь своє убрання біле, Швидко красне літо прийде, палко сонце світить в небі, і плаща тобі не треба. Так в лісах густих зелених над швидкою Такваміно говорив мій гайовата, в час, коли пташки співали, Вихваляли місяць листя, Ясне весеннє сонце, Говорила ось їзіс, Я великий їзіс сонце. До коріння затремтіла, отримтіла, Затрусилася береза, І, скоряючись, сказала, Скинь плаща у я вів ножем березі, Білу кору Гайавата, Під гілками над корінням, Бризнув струмінь соку з неї, І по стовбуру донизу, Потім кору він розрізав, і клинком її піднявши, обережно зняв з берези. «Кедра, дай гілок зелених, дай сучків міцних для мене, поможи мені зробити човно доброго міцного!» На верхіві кедра листя застогнало зашуміло, і зважалось оборотись, та схиляючи сказав він «На, рубай, о, гайовато!» І, зрубавши від кедра, він зв'язав для човна раму. Як два лука, він зігнув їх, як два лука, він зв'язав їх. Дай у темраку коріння, дай мені свого коріння. Я зв'яжу свою пірогу, так зв'яжу її корінням, щоб води не пропускала, не набралася водою. І до кореня затрясся, затримків від жаху темрак. Та схиляючись додолу, тяжко глибоко зітхнув. Всі візьмі огайовату. Вирвав він з землі коріння, волокно із його витяг, міцно шив з березу кору, приладняв до неї раму. Дай смоли мені, Ялино! Дай смоли мені і соку, смолю я ними човна, щоб води не пропускав він, не добрався він водою. Як шумить пісок бережний, так Яліна зашумила. І в своїм убранні чорнім застогнало тихо, тихо, і крізь сльози одказала на бері о гавато, і набрав він сліз ялини, і набрав смоли із неї, позамазував щілини, захистив від хвиль пірогу, дай мені колючих голок, всі дай мені їжачку, і повіше я намисто, двома зорами оздоблю. В груді пишної пироги. І дубла їжак сердити глянув сонними очима, і немов блискучі стріли волки викинув на землю. І сказав їжак понура – позбирай, гаевато, позбирай він волки стріли соком ягод і коріння, синім, жовтим і червоним. Потім їх пофарбував він і пирогу оперезав. Дорогий блискучий пояс, а на грудях у красуні Засвітились-загорілись, дві зорі ясні яскраві. Так прога збудувалась понад річкою в долині. В гущині лісів зелених і життя лісів було в ній, Всіх тайн, всіх чари, з темної мудрині, Легкость білої берези і сучки кедрових міцність. На воді ж вона гойдалась, наче жовтий лист осінній, наче жовте лелеє. Весел мудрі Гаявата не робив, бо замість весел вже були його думи, а бажані направляли серед хвиль його пірогу. І вона плавала слухняна тихо-швидко на всі боки, як хотілося Гайаваті. Раз він квазінда покликав, «Ей, а де ти, добре друже?» Поможи очистити річку від піску та від коріння. Швидко квазін плигнув в річку, наче відра плигнув в річку, як Бобер почав ховатись, опускаючись по пояс, та по саму шию воду поринав, кричав і кидав із води бруски на берег, викидав пісок руками, а ногами мул і трави і поплив знігаю вниз по річці та кваміно по бурхливих білих, білих хвилях через мілани і могучим, і пропливши вниз і вгору, пробу... побували скрізь на різці, де лежать дерева мертві, острови пісків коріння, і розчистили дорогу рівну, вільну і безпечну від початків у міжігір'ях аж до самих вод Поветін, до затоки Такваміно. Ахт Гаваята і Міше Нама По затоці Гічі-Дюмі, Поясний спокійних водах, На Березовій порозі Плив відважний Гайавата. Він скрутив кедрову кору і зробив із нею вудку, щоб піймати мішанему. У воді, в прозорих хвилях, під пірогою легкою. Пробігали швидко риби. Ясно бачив гавата, як бличав і грався сава. Іначе злотний промінь сонця, Як над білим дном піщаним, Що гаши повзе ліниво, Павуком повзе ліниво. В човен з вудкою із кедра Сів відважний Айавата, Як гілочки цикути, Полека вітрець по волі на чолом уговате кольорові пишні пера тут же спереду на човні посадив він адже домо і немов травичку ніжну роздив на білці й хотречко маленьке на піщані в дні на білем ліг дримає Міше нама розкриває зябра тихо, тихо плавцями поводить, і хвостом пісок шпурляє. В бойові блискучі зброї печатами костяними, на широким лобі плечах, в бойових розкішних барвах, в синіх жовтих і рожевих. Він лежить на дні піщанням. І над ним спинився мовчки, Став із вудкою, чатує На пірозі гаевата. «Встань, візьмі мою принаду!» — крикнув воду гаевата. «Встань з дна, омішанамо!» До мого наблився човна. І побачимо, хто дужчий. І закинув він на воду свою водочку кедрову. Довго відповіді ждав він, Довго ждав її даремно. І кричав йому все дуще, «Царю риб візьміш поживок». Але той мовчав оперто, З тихоплавцями поводив І дивив спокійно вору на порогу гайвати. Довго слухав без уваги, його голос нетерплячий, і дощуки в маски-нозі він озвався нарешті з горда. Скористайся з їж-поживок, обірві поблазня в утку. У дужих пальцях гайвати Вразі зігнулась і схвилилась, воду вудлище кедрове і щасливий Гайавата так сіпнув до себе вудку, що підвів з угору човен, мов берези білий стовбур з дома на Верхів'ї. Та коли понад водою, наближаючись забилась, затремтіла маскиноза. А Евад отак розгнівавсь, на всю затоку крикнув. Закричав він із-за, із-за. Сором-сором маскиноза і ти зважилася дурити, удивати себе наму. Засировалась, пернула і на дно вернула щука. І магочий ніж нама знов позвався до. У Годвоша, у місяць рибок, Скористайся, з'їж поживок, поживах, Обірві, — обулася, — вудку. Наче місяць повноводний, заблищав і захитався. У Годвош важкий, незграбний, І схопивши вудку з нею, Так скажено, завертівся, Що в гось зворі заколихалась, Завертілася порога і розбіглась плеском хвилі, і пішли по всій затоці. І на березі далеким на пісках сріблясто білих, закивали, зашуміли очерет і довгі півні. А як в ледів гаваята понад синьою водою біле коло угодвоша. Крикнем голос над його, Із-за сором у Годвошу, і ти зважився дурити, удавати себе намо, наче місяць повноводний, згойдавсь і вниз ховався, у годвош прозоро-білий, і могучий намо знову, нетерплячий голос чує, що виклик, що лунає. На усе велике море. Сам тоді він зна підвівся, весь тремтить від люти гніву і гримить на йому зброя. Швидко плигнув він до човна, швидко вискочив всім тілом і блискучу срібну воду, і, розкривши чорну пащу, прокотнув одну хвилину Гевату і пірогу, як бросок по водоспаду. По страшних бурхливих хвилях, як в печеру впала в пащу гайоватена пирога. Допрокинувшись неначе, безнадійно озернувшись, вразно трапив на велике серце намі. Тяжко було серце намі і тримтілося серед ночі, і здавив рукою гнівно, Дуже серце гайавата, Так завивши Мішенама Затремтів увесь забився, Скаламутив воду чисту, І знамігся враз від муки, Від страшного болю в серці. Швидко поперек свій, свій човен Тут поставив Гаявата, Щоб іщеріва як-небудь, Хвилюванні і турботі, Не упасті і не згинуть. Поруч білка адже домо, Жвава бігала, кричала, помагала Гаяваті і боролася відважно. І сказав їй Гаявата, мій товариші маленький, ти завзято працювала, так приміж мою подяку, вірне другого додому. В ім'я те, що сказав я всім ім'ям тебе вже вічно називав всі діти, і з'явився знову нама, затремтів. Захріп в конанні, І замов тих І хвилі понесли його спокійно. А коли від трупом Нами Зашорудів Рум Бережний, Зрозумів він Гаявата, Що лежить на побережжі, Уже мертвий Міша Нама. І він над собою, Який шум сполох і крики, Лопатіння крил пташиних, І вгледив, смужку світла, що крізь ребра між ледве-ледве пробувалась. І кайшок чайок крикливих, що блискучими очима приглядалися до його і казали між собою, ось брат наш гайовата, і зрадивши Гаєвата, крикнув їм, як із печери, О койшок, брати і сестри, вірні друзі Гаєвати, О койшок, чайки, крилати, переміг їм мішинамо, поможіть же мені вийти на світ білої їздні волі. Швидше клють, розривайте бік широкий мішинами. І до віксь всього часу величатимуть вас люди тим ім'ям, що вас назвав я. І чайок весела сарая захолодилась біля нами, заходилася клювати, розривати біле тіло. І черева, черева печери із могили під водою встав і вийшов Гаявата. Біля рідного вікваму опинився Гаявата. Зараз викликав на коміс, щоб старша, стара пішла на берег, подивилася на нами, мертвий він лежав спокійний. Його чайки клювали. Міг я, ніше мамо. Я убив його, сказав він. Ось над ним чайки жив'ються. О, мої, такові друзі. не рушіх не розгонюй, бо вони мені дорогу показали їй спечері. Хай вони допанкетують. Хай не повість своєї вола. А як ввечері, наївшись, полетять вони в днях гнезда. Принесі миски для заготуй його на зиму. Посидило на коміс аж до вечора над морем. Ось місяць сонця ночі загорівся над водою. Кричаки крикливі, повечерявши, знялися, полетіли до далеких островів на Нічі-Гюмі, і крізь заграву червону довго їх біхтіла крила. Спав спокійно, гайовата, на воді стерпеливо, за роботою синіло в місяця. Аж до зорі аж достало. Червоніти синє небо Адже сонце заступило Білий місяць знов з далеких Островів на Гігчі-Гюмі Повернулись біля Міше Хміше намо впала Три доби потах по черзі у Дионисе его знакомы с нами, что мы срывали полы До вечерніх пурпурових Розтягла сердита руку Гнів на сонці опускалась І палила за собою Небе полум'ям червоним, як степи Отаман палить, коли ворог настигає Нагло місяць сонце ночі Вилітає із ахмари і вдогін за ним женеться По слідах його кривавий, диким і пожежі. І на захід сонця руку, простягаючи на коміс, Говорила Гайваті, там живе дворожбит лютий, меджі Согван дух багатства, той, кого пером перлистим називають всі народи. Там до заходу самого Смоляні озера лються. там гадюки в трясовинах, як вогонь червоний льуться. І лютий Секіневік Охоронці вірні свої і Відьмака І душогуба Він це вбив лукава батька Коли з місяця на землю Той спустився мене шукати І розшукував усюди Цей ворожий межі Согун Посилає нам хвороби на селе Лихоманки. Білим діхає туманом і смертельним порванням. Трясовин гнилих і вогких. Лук візьмі свій, айвата! Острих стріл візьмі з собою. Бога вогон! Рукавиці Міндже Кевон і брезову пирогу Жовтим жиром мішинами, поки їй нема щоб легше. Поплела вона по бахнях, і душа губа, Злого ворога на комись, злого ворогу народу. Я зброїв, і зібрався у дорогу Гайаватта. сунув він пірогу в воду і в широкою показав – вперед, пірого! дружевірний вірний і коханий на озера Чорне Клино. До вогняних змій кінем. Вдалечинь летить пірога і лунає над водою, Грізна після гайвати, а над ним кіню могучий, Боєвий орел могучний. А так птахів з диким криком обід хмарами кружляє Битковінь і змій гугледів, велетенських змій кінебі, що лежало на болоті, гонули, скорчились, ряхтіли і зовсідні овіди звивались і підводять з повітря. Гріли полум'ям диханням, що ніхто і ти не зважився. Мячи! на оселю та відважний Гайавата прогремів та їх сердито Геть з дороги! Ох, кіннебік! Геть з дороги гайавати! А вони в зневазі людій отказали Гайаваті від що гадає! Геть додому до Нокоміс! І тоді підводи вгору гнівна лука гайовата, з пліч скидає гострі стріли. І стріляти починає кожний звук стріли, міцної крик конання стогін смерті. Кожні свої стріли дзвінкої, пісня смерті перемоги. У воді! Крива тяжко, мертві змі колихались, а я вата ж поміж ними, плив, кричав своїй пірозі. О, вперед моя пирога, далі-далі на озера, Потім взяв він жиру нами і помазав густо жиром, боки човно, щоб плилося, йому легше по болото. До світу він самотньо плив по сонних водах моря, По воді густій чорній, вкритий ситкою корою, Із лілей гнилого листу, із гнилого очерету, І пахмура соно мертво, перед ним вода блищала. Всяві місяця блідого, в сяві вогників маленьких, що засвідчують на багнах душі мертвих в час таємний, в час журливий в тихі ночі. Сяйва місяця блідого напилося повітря тихе, навкруги лежали чорні тіні ночі по болотах, а москити гаеваті бойову співали пісню. Світляки крутили-згрались, щоб його з дороги збити, і в пустій воді Дагінда підвелася-заворушилась, тихо-жовтими очима подивилась на пірогу, заридала і пропала. Я рознісся в ту хвилину, стоголоси свист навколо, їх шукшуга десь далеко з побережя зачерету, проричала довгим криком, що прибув нарешті лицар. Так по сонних водах моря плив на захід Гайваяна, плив всю ніч аж до місяць по вноводи не сховався, а коли пригріло сонце, припликло промінням плечі. Вгледів він перед собою на шпилі вігвам перлистий сого на господу, знов тоді своїй пірозі. Він сказав – вперед, пірого! І крізь півники Ура, урочиста переможно понеслась вона по морю, і на берег Гайвата вийшов бікні, замочивши. Зараз взяв і лук вірний. Закріпів в піску коліном. Посередині притиснув І тогою тятівою Запустив стрілу співучу. Запустив вігвам перлистий, Мов послав гінця з листами. З горним викликом боротись. Ну виходь на бій кривавий. А Евада вже чекає. Швидко вийшов в меджі Согвон із перлистава Ігваму. Швидко вийшов він могучий і високий, і плечистий. Мовчазний, страшний, похмурий, з голови до ніг у зброї і оздобами покритий. І в фарбах жовтих червоних, на ранок на світанні. А на ньому мають пера! З крил широких крил орлячих. а неначе а Не наче гаваята! Він, сміхнувшись, згоди крикнув. Як грім той крик рознісся. Відступися! ступися! Геть! Іди собі додому! Геть до баби, до Накоміс! Бо уб'ю тебе на місці! Як! І старого батька злякався гайвати І сказав йому спокійно Не хвались! Чуванливим словом Не вразиш як томагавкам Діло краще слів порожніх І гостріш глуму стріли Ти робив би, а не чуванус! І почався бій великий. Бій невиданий під сонцем. Він у досвіта почався. І смерком лише скінчився. Бо дрем на гострі стріли. Оперлистий панцир бились. І нічого не зробили. Рукавиці менше кевон. Томогавкам гайвати Крипить скели Томогав Кришить скели Томогав Кільце ж панциря міцного Не розіб'є Томогав Наближався вечір літній Вже порвались рукавиці Розколовся Томогав Тільки три стріли лишилось І всхилився гайвата Тяжко змучений побитий На свого тугого лука Під столітньою сосною Сивий мох звисав із неї На пеньку гриби жовтіли Обуття мерців скорботних Коли враз зелений дятел Закричав до Гайавати Цілься в тінь гаваєвато Прямо в тіві! Вда стрелою В корень Довгых кис Удар ты Тельки там стрела Застряная В долгих перах Халцедонии Понесла стрела Спивуча У той мэт Як мэтчи Согвон Нахылився взятый камень И впылася прямо в тимья Корінь довгих кіс впилася і споткнувся, захитався Меджі согво, наче буйвав, так як буйвав серед лугу, що припав у Кривці. А за першою стрілою полетіла раптом друга, швидше першою летіла, глибше першою впилася. І коліна душогуба очеретом затремтіли. Затремтіли і зігнулись. А остання понеслася легше всіх, і меджі зогвон, наші іскрив, ледів, очі, ледів, іскри, очі, смерті. І почув він голос, поклик, голос погоко призивний і підтяти непритомно впав могучий Меджісогвон і не встав уже ніколи зараз вдячний Гаявата взяв в списку у руку крові і сосни позвавши дятла тою кров'ю він покрасив на голівці дятла Гребень за його послугу в бої. Так і досі мема носить на собі чубок червоний, а на спомин перемоги над ворожби та могучим він зірвав перелистий панцирь і без догляду покинув на піску бережне тіло і похований по пояс, на піску воно лежало, головою впавши в воду, а в горі над тілом плавав бойовий орел могучий і робив все менші кола, всі всі нижчі нижче падав, і сперлиставав ігваму, повиносів гаєвата, разом вампуном всі скарби, Хутра всі бобрів, бізонів, соболів і горностаєв, сайгайга... сайгаки, і срібні стріли, і низькі найкращих перлів. Із піснями перемоги він поплив назад щасливий. Там на березі чекали. Вже давно його на коміс. Чайбаябос дуже квазін. А народ зустрів героя з півом, танками. Слава, слава, Гайваті! Переможений ворог, і не встане більше лютий. Дорогим лишився назавжди Гайватий дятел Мема. В честь його на спомінь бою він свою оздобив люльку. Меми чубіком червоним. Гребінцем червоним меми, а ворожби та всі скарби поділив своїм народом. Так що сім дісталось рівно. Фен! Сватання! Гривати! Чоловік і жінка наче лук з місною тетівою. Хоч вона його згинає, але все ж йому. Непокірна, хоч вона його і тягне, та сама з ним нерозлучна, так, зовсім на безкорисні, Фу. і про це мігавата став частіж думки. Гадати та зітхати, то журитись, то тривожно сподіватись. Все частіше став він марить про красуню Мінігагу. З сторони дакодів диких. А на комі соберешна Горила Говоті Не бери собі чужинку, не шукай по світу жінки, хоч дочка, сусіда, просто А як огнища в а А краса, чужа, чужинки, сейва місячна холодне, сейва зорене далеке, так на коміс говорила, Ах, та розумна гайвата. Ведь повел ей Ох, Нокомес, любое огнище вегваме, там и на небе месяц, а стара Нокомес остро отказала нам на треба. белых рук и ник ленивых. «Приведи таку дружину, щоб з любов'ю працювала, щоб проворні мала руки і ходить охочі ноги! Усміхнувся Айвата і сказав, в землі дакотів у старого! робо! робость дочка, яка миліше всіх до котенок прекрасних. Я візьму і нокоміс. Івана тобі в роботі. Як дочка покірна буде. Годесяй вам зір далеких теплим огнищам біг вами. Сонцем нашого народу. Та своє таке казала обережна стара мати. Та своє так і казала, обережна стара мати. Ти не от в мою оселю, сину мій, дочко, Дакота. Лютий, дикі всі дакоти, люди всі, дикі дакоти. Завжди ми б'ємося з ними і нескінчена ще свара, не ще рани, усміхнувшись, Гайвата, відповів нас. Ну, коніс, я тому йду шукати. Молодой вкрай декотів. Я того йду. Шукати молодої в край до котів. Я того й піду на коміс, щоб скінчити наші свари. І навік загоїть рани. Усміхнувшись гавата, відповів на все. Но коміс. І подався в край дакотів, вкрай красунь. Ні, гайвата, по дорозі, що велася по долинах, по пустелях, по густих лісах зелених. Що не крик, робить він милю. Дивовижних мокасинах та думки летіли швидше. І здавалося гаваті, що немає кінця дороги. Коли все він чує в лісі, день глухий. Далекий гомін, то гріміли, гомоніли водоспади мінігаги. І радіючи, він крикнув о якийсь любий голос, що зове до себе в тиші, між деревами, де грались. Пау чекалась, че Світлої тіні він угледів череду Оленів. чуйних. ну дивись, сказав він луко. Влучний бій! Сказав, стрілі він. І коли стріла співуча, як оса вп'ялась оленя. Скинув він його на плечі і пішов, що легше, швидше. За роботою вами Стріла роб сидів з дочкою. Мені гагою дочкою. Він точив на стріли. Яспис! Халцедон точив блискуч А вона была рогошки А вона пыла рогошки И замысленно сидила це про те, що буде з нею, Тихо дівчина гадала. Батька ж думав про минуле. Батька згадував минуле, як він стрілами такими відбивав на смерті зонів. Забивав, Моленів. Ланей. Як о. Лет. Гусей. Влучав він над водою, над лугами. як всі стріли купували бойові загони в нього. Ех, нема тепер подібних славних лицарів на світі. Вояки бабами стали, і язиками тільки плещуть. Мені аж пригадала, як минулою весною Раз зайшов до їх мисливець і землі, адже був Як сидів він у вігвамі, як пішов він і оглянувся, і на не глянув потай. Батько сам хвалив чужинця за відважність і за розум. Ох, та він чи прийде знову, чи згадає, воду спадає спади. І в задумі Мінігага вдалеченьку десь дивилась, Наробилася робота, коли враз почувся шелест, Наче хтось йшов у лісі. І шумів, пройшла хвилина, І з'явився гайавата, розрум'яниний ходою І з гайовата, із Оленем за плечима. Острий погляд кинув батько на непрохоного гостя, так, пізнавши Гайовато, швидко вставив привітно, запросив війти господу. Будь здоровий, Гайовато, так озвав старий до його. Перед дівчиною скинув свою здобуч Гайовато, положив свого голеня, а вона, піднявши гій, отказала Гайовато і ласкаво, і привітно. Будь здоровий, Гайовато із заляничає шкури був у їх лігвам просторний, чисто прибраний, пишний, і для богами розмальований мистецький. Не, згинався Гавата під високими дверима, ледве він торкнувся запонок, головою в чорних перах, і, покинувши роботу, стала з місця мінігага. Щоб помідути – ходати. Та сходить по свіжу воду, І в мисках – усяку страву, А в керцях – холодну воду. Ходавала Мінгага, Потім сіла і уважна, Стала слухати розмову, А сама ані словечка, Ні словечка не сказала. Мов, крізь сон вона почула із розмови гаювати про якусь стару накомість, що виховувала гостя про його коханих друзів, про достатки та розкоші на землі Аджубеїв у долинах тихомирних. Після довгих літ розради, довгих літ боїв кривавих, тиха Люба стала в селах Аджубеїв і Дакотів. Так доконь докінчив гаєвата і додав поволі тихо, щоб зміцнити мир і спокій, закріпить навіки приязнь, ти віддай дочку за мене та пусти її за мною в, сторони, в сторону Аджибуєв, і схолив старий в задумі, і раніше ніж сказати, запалив він в мовчки люльку. Подивився на Мінігагу, подивився на гостя з горда, і сказав йому поважно, все вже воля Мінігаги, як сама вона захоче. Засоромилась красуня, і ще краще, ще миліша. Стала в соромі дівочим, сіла поруч гаювати, нахилилась і озвалась, молодий, піду з тобою. Так сказала Мінігага, та посватався гайвата, взяв собі красуню жінку з сторони дакотів диких. І з Вігваму побіч неї він пішов в країну рідну, по лісах і по долинах. Йшли вони рука за руку, залишаючи самотні батька Сирони вані, залишаючи потоки водоспади Мінігага. Щом здалека шуміли що на все добре. А старий прощався, сів на сонці на порозі, за роботою своєю які такі дочки, любиш, пестіш і шкодуєш, а дождешся допомоги. Зірк вже паробок приходить, по село блокач чужинець, з він камбає на супілці, та з дивчами воркує. Демо мовляв із ваших на краще, І сумує самотній батько. Ох, і весело ж йшлося. Через гори та долини, Через гори, через кручі, Через тиші лісової, Швидко час минав в дорозі, Хоч і тиха гайовата, І тепер для Мінігаги боєчив, щоб не стомилась. На руках, по кручах ніжно, Ніс він дівчину-красуню І здавалось легким пухом Вся поклажа гайолетя. Не отряхліся під гілками, Прокладав для неї стежку, Напинав не намет і ниніч, Готував її з злі, лісту вишку І запалював багаття сухих. Соснових шишок, Ітерці щорічно блодять По лісах і подали, Шелестілі поруч з ними, Зорі очі вартували, Тихий сон і в темні ночі. Білка з дубою загілки пильно стежила за ними. А бабасом білий трусик Швидко вбіг тікав і стежки. І на задній лагері ставши, і Okay, resolution Shimon. She would always be Смотри. Так вернувся гайоватий з далекої дороги з сторони Декотки Дикіх, з сторони Житомир. З мене гайовується. Вона була від бані, його вогт підпочив. Севі місяця місця. Світ Ельф! Вусилля гайоватий. А тепер заспіваю. Заспіваю вам про танці. Я надізі по поквіківіс, як музика Чайбаябос, черевніх співак, музика, всім захоплюваним піснями, як невтомний оповідач, говористи, майстер Ягу на весіллі розійшовся, щоб банкет живіш проходить, щоб часу не помічалось. Було було ненудно гостям і на коміс для онука Пишно справило весілля. Білі келихи келики із липи, дорогі ложки із рогу, Поліровані майстрами, на столі на коміс сяли. По вербовій гілці баба скрізь послала по сусідах щоб усіх їх запросити на весілля урочисте, і восходили сусіди в барних строях, всі в намистах, в костах, в косах з перами ясними, і на всіх були убрання, хутрані і найдорожчі. Спочатку на тім весіллі, з печака і щупку, щуку їли, потім поміт. Пімікан Товчений і смачний Бізона Мозок. Горбика і лані м'ясо, їли з жовтими коржами і з Товченого Маїсу. Ти привітний, гайавата, Мінігага і не коміс. не сиділи, а стояли, мовчки дбали, піклувались, частували на бенкеті. А коли обміс кінчився, всім захотливо на коміс. З мішка і з хутра Видри, кам'яні, не було. Тютіном південним добрим З духовитою травою Та з корою лос червоним. А набивши проказала, Протанцюй нам, попоаківіс, Жебрака веселий танець, Щоб живіш банкет проходив, Щоб часу не помічались, Щоб було не нудне гостям, глянув красінь по боківісь, безтормотний є на дізі, сім відомий за біяка, і палив веселий, глянувів і став готовий, зрабний був він танцюриста, сам розважить і розвадить, що ж до вигадок усяких воді рівняма шукати, на селі давно на його вже махнули всі рукою, є, мовляв, де що, Карт. Але призв'язка і посміх пролітали мимо його. Що вони, коли він красе, і жінки від його в'януть? Він стояв в обранні білий і зелянічої шкури горнастаєм обшипів. Обгастований містецький, вкритим вампуном, розкішний. Головній його здоби. Синний пух ойдався На козлових мокасинах Красувались голки бісер І лисець на п'ятах А в руках тримав він люльку І вахляр тримав великий Фарби синя і червона Золота Кармазинова, на його обличчі сяли збоси проділом жіночі з духовиних трав і листя були вплетені гірлянди так убрався. є на дізі. Ось який підвівся з місця. Встав при звуках пісні. Бубна і сопілки голосної. І почав свій дивний танець. Спочатку пройшов споважно Між деревами рясними, То на сонці, то під Тихо, м'яко, як пантера Потім швидше все і швидше Закрутився, завертився Круг вігламу став скакати Через голови присутні. Так що вітер пил і листя. Разом з ним кружлятись стали. Потім в дощ по гіччі гумі. По піщи над бережю. Як шалений він понився, вибиваючи завзято покасинами об землю. Вітер буріо зробився, засвітів пісок летючий, наче курява в пустелі, і покрилась надбережжя. Бугрямі негово очу, так веселий попок ківіс, танець вбого танцює, а скінчивши, повернувся на бенкет і сів з гостями, сів сміхаючись. Спокійно, з вахлярем своїм великим. Потім друга гаевати чай боябоса прохали, заспіває нам свою пісню, пісню ніжну, біжагучу, щоб. Живіш банкет проходив, щоб часу не помічалось, щоб було не нудно гостя. І прекрасний чай боябос сам схвильований до краю. Заспівав їм дивну пісню, пісню ніжну та жагучу. І коли співав натхненний, він дивився на аерлату, все дивився на Мінегагу. Воневе, прокинсь, рідна, ти дикунко, квітко. Батухо. Є духо, не лагідний твій погляд, наче тихий погляд царний, наче роси для лілей. в час вечірній у долині Каня пташко, Наче пахощі уранці, Наче подих квитів ніжних, Подив місяць листопаду, Чи я всім серцем До улюбленого серця, Як до сонця лине пагін, Світло тихі вночі квітня. Онове, трипоча серце і захоплене співає. Як шумлять співають дві ти. Світлий місяць, місяць червня. Коли ти засумуєш, і моє дивніє серце, наче річка коли хмари, кинуть чорну тінь. Неї. А коли ти усміхнешся, серце знов тремтин і сяє, як блищадки сонцем хвилі, коли вітер зміни. Хай сміхаються і сяють, Ніпеса, земля, води. Як не можу усміхатись, Коли милої не бачу. Я з тобою пташко глянче, Кров свильованого серця. Я стою, прокинься рідне, О неве прокинься. Спивали чай ямо з місцем річного табучу, А старий пластвивий ягод, Ополюдач на звичайні, Слухов з зазрствів. Потім гід поруч. О чах і полку з міськом, В'ясна пледів, що читають, Усі гості. Указу. Був в великий Яго. В найцікавіших пригодах, з найстрашніших предприємства завжди був героєм Яго. Не чув про краї, а завжди бачив власними очимами. Коли тільки Яго слухать, коли тільки, тільки Ягу вірить, то ніде ніхто із лука не стріляє краще Ягу, не вбиває стільки ланей і не ловить стільки риби. Та річний бобрів у паску, то проворніший від його. Хто від його краще бувало? Моринає воду глибше, то не бачивши з дива і сходив такого світу. Ну, звичайно, хто? Це ягу. Дивовижний, ну, повіляв. Слово ягу стало жартом і прислів'ям у народу. І коли хвастун ну, мисливець. Говорив щось неподібне. Чивояк вернув із бою. Вже заноситься занадто. Все кричали. Ось і Ягу. Ягу маємо нового. Я хлоп'ятка гайвати. Лялько жилами оленя. То з кори і зліпи. Ну звичайно, хто си ягу. Я усе йому пізніше показав, як слід робити. Лукас ясення того, а сучків дубових стріли. Отакий От то був той Яго, той старий, прихливий ягу. Оповідач дивовижний. Озвався на коміс. Розкажи нам, добрий Ягу, найдивнішу казку-байку, щоб банкет живіш проходив, щоб часу не помічалось, щоб було ненудно гостям відповів негайно Ягу. Ви почуєте сьогодні чарівне оповідання про Осео, з Зорі він, і з вечерньою зійшов він. Вольф, син Зорі, з Чи не сонце то заходить, бо над водами ясними, чи то ранений фламінго тихо плаває, літає, і кривавить хвилю кров'ю, що спадає тиха спір'я і наповнює повітря дивним бліском крил червоних. Так то сонце потопає, потопає в Гічі-Гюмі. Небеса горять в пожежі, і в огні плавають, палають води. Ніто плаве фламінго, перенаючи у хвилі. До небес простяг він крила, і обрискав хвилі кров'ю. В зоря, вечірня. Грає в сяєвій тримтячим, висить над морем. Ні, то сяє, так на грудях, у життя владики вампу, то великий дух проходить понад заходом червоним. Довго в заході дивився на червоний захід Ягу, раптом крикнув подивитися на тремтячий синій вогник, на зарю вечірню глянце. Бачу ти сьогодні про все чародія, що зійшов колись з Венери, в предковічні сиві роки. В час, коли що до людини було буря синє небо, і самі боги безкупні ж, їх непівний мисливець, жив красунямі дочками. Десять їх було у його. Як лоза, мучки, грудливі. Та найкраще поміж ними. О війні була найменша. Вийшли всі дівчата заміж, Одружилися з вояками. О війні одна не швидка. Молодого обібрала, Мовчазна, сумна, сувора, І свавільна, вередлива. О війні була і довго. Молодих, що залісались, Проганяла з лозуванням а сама взяла та й вийшла за обогого Осео. Вічно кашля він як білка, був старий, будький і хворий. Але серце Осео молоде було, прекрасне. Він зійшов з зорі Ванери. Він був син зорі Палкої, син зорі Жаги, кохання. Його ні чари, променисти блиск і врода. Все таїлось в його грудях, Його голосі блищало, Молодій чиїм коханням О війні погордувала. Є надізі в пишних перах, в дивнім вампумі пишалась, Насміхалися над неї, Та вона їм так сказала, Що для мене ваші барви, Ваші вампуми і пера, І знощання сороміські як щаслива я з ОСЕО. Раз увечері в негоду пішли веселою юрбою на веселе свято сестри, на банкет, на банкет з чоловіками, тихо з жінкою ОСЕО. Ішов за ними у задумі, жартували всі, сміялись, а вони удвох мовчали. Далечи дивився Осео, далечи дивився назад. От ставав дивись зблагання, на зарю жаги і кохання, на її тремтяче сяйво, на її сріблястий вогник. І почули усі сестри, як сказав Осео тиха, як шовен не менший ноза. Злянься, змилися, мій батько. Чула ти, старша сказала, Батька він чогось прохає. Справді шкода, що старенький Не спіткнеться на дорозі, Голови собі не зверне. І сміялися сестри злізно, Соромі з сміхом. По дорозі в нетрях лісу Дуб лежав, що згинув в бурю, Дуб лежав покритий мохом, Друхливе литень колишній, Очорнілий дублястий, Як натнувсь на дуб осео, Крикнув жалісно і рапто. Він скакнув в дубло, як в яму, І старим дитким безсилим Він упав в дубло, а вийшов Юнаком з трунким високим, Молодим вродливим. Так вернулись до Осео, його молодість і врода. Та, ойлеле в ту ж хвилину, З овіні зробила слихо, Стала бабою старою, Нагло згорбала, горбила І пішла, узявши костер. І сміялися всі з неї, всі з неї, дихим сміхом. А Осео насміявся, бо він ніби. Ніжно взяв і за руку, схудну руку темно зморшка, як дубовий лист зимою звав коханою своєю і милим другом мені муша, на бенкет вийшов із нею, сів вік вам за вечерю, у задумі на бенкеті, увесь час сидів осео. Всі сміялись, жартували, Сумував один осео, Не торкнувся він до страви, Не сказав ні з ким ні слова, І не чув розмов веселих, Все засмучений дивився То на овіні, то вгору, На ясні далекі зорі. І пронісся тихий шепіт, І почувся тихий голос, І з небесної пустелі, від далеких сір небесних. Мелодійно, тихо, ніжно, Говорив він о, осео, О, олюблений мій сину, Заворожений ти довго, Ішов і ніс вагу недолі. Та розвійні ті чари, Встань і йди до мене, сину, Покуштуй сих страв чудесних, покуштуй благословенних. Що стоять перед тобою, в них таємна дивна сила, Покуштуй і станеш духом. Казани, миски, в хвилину, Стануть іншими у тебе, Казани засяють сріблом, А миски, як вам стануть, Будуть всі огнем горіти Близьком мушлів пурпурових, І спаде з жінок прокляття, І тяжке ярмо робити, все обернувся на птахів, світом зоряним засяють, золотим промінням сонця на хмарках вечірніх ніжних, — так сказав небесний голос, та його слова таємні, зрозумів один Осео, всім же іншим він здавався гжурним співом Ваво Нейсі, здався він ташивним співом у далеких метрах лісу. Коли враз уже оселя Захиталась, затремтіла І угледіла всі гості, Що підносяться в повітря, В небеса до зір далеких, У пітьмі лястих сосом, Плив вігвам кудись у гору, А вігвамі увесь посуд Заблічав і загорівся. Казани звичайні зелини, Раптом срібними зробились, Мов дроти великі срібні, Стали жертки у віквамі, всяві сяві зоренім засяли, А його покрівля проста, Мов жуки в блискучих крилах. Навкруги осе оглянув, І глядів, що й гості, Обернулись в різних птахів. Тут були шпаки з дроздами, Тут були сороки-сойки, Війсі стрибали і літали, чепурились і співали, Вихваляли з близком пір'я і хвостами вихлярами. О війні, О війні одна осталась тільки бабою старою, І смутна сиділа мовчки, але, глянувши у гору, Закричав осье з болем, закричав він, як раніше, І вернувся знову. Над старим дуплястим дубом, І вернувся знов до неї. Молоді літає врода, Всі її старе обрання, Стала хутром горностая, І пером, пером блискучим костур, Так пером блискучим срібним, знов к вам понісся вгору І поплив в прозорих марах, По небесним океані, І зустрів зорю, Вечірню і спустився на неї тихо, Як сніжинка на сніжинку, Як лісток на хвилі річки, Як пушок в воду. Там з усмішкою привіту їх зустрів осео-батько. Дід з ясним спокійним зором вийшов їм на зустріч сивий І сказав — повісь, осео, Клітку з птахами своїми, Так повісь її у мене, у віквамі над дверима і прип'яв осео квітку. З овіні пішов в Господу, і тоді осео батько, Володар зорі ясної. Він сказав, о мій осео, я почув твої благання і вернув тобі осео знову з красою, а гостей зробив зажерти різноперемим пташками. Обернув їх за знущання, не зумів ніхто між ними полюбити в грудях старця, в тому в Богому каліці серце доброго села, серце вічно молодого, ові одна зуміла, Полюбити тебе, усе. Там на зірочці маленькій, Що блищить від наслі ворож, Ворож бить живе, велібі біно. Дух і заздрості, злості, Обернув тебе він, старця, Бійся променів вебіно, Бо в них є таємна сила, Бо вони вебіно стріли. Довго в згоді, Любомило, На зорі жив ж... тихий, З рідним батьком жив Осео. Довго в клітці над вігвамом, Шибетали і літали На кілочках срібних птахи. А дружина молодая принесла осео сина. В матір вийшов він красою, а будовою у батька. Хлопчик вгору різ помалу. Йому для втіхи батько заструйвав малого лука. Очинив велику клітку і пустив пташок на волю, щоб хлоп'ятко постріляла. І забавилися трошки, і пташки вгорі кружляли, заливалися піснями то про волю, то про щастя, і блічало бліскам пір'я, та напружив хлопчик лука, і пустив в стрілу із нього, і малий мисливець лучив, і упала з гілки пташка в барні пірочку на землю, в серце ранена смертельно. Але дива вже не пташку. Бачить він перед собою. Ні, а дівчину красуню в серце ранено стрілою, Ледве кров'ю упала і торкнулася планети, як розвіялися чари і стелес є відважний. Враз почув, що хтось могутній, Вниз, згори його спускає, на ясне велике море, на якийсь зелений острів. А за ним блискучим роєм птахи падали, летіли, як в осінній час у лісі. Лісся падає на землю, а за птахами спустився і вігвам з блискучим дахом на великих срібних кроклах і приніс вам осео, о війні принес з собою. Знов тут птахи обернулись і повернули людський образ, але зросту не повернули, всі пігмеї. остались. Так пігмеї пок в'єджіс і на острові скелястим ще танки вони досі. Ось вітніми ночами під вечірньою зарею, ось їх палац блискучий, відко в тихі літній вечір, час часто з берега рибалки, чують їх веселий гомін і танки веселі бачать, доказавши дивну казку, Чарівне оповідання, всіх гостей оглянув Ягу і з промовою звернувся. Є високі чисті душі, є на світі дивні люди, я знав, таких немало, зубоскали з них сміються і глузують нерозумні. Я порадив зубоскалам про ОСЕО пригадати. Гості слухали уважно чарівне оповідання. Оповідувача хвалили і питали, чи не ми се і дядьки, і дідки пігмеї, а осе в Богу Ягу. Потім знову Чайба Ябос співав жагучі пісні, і співав їм про кохання, пісню дівчиною сумної, що нудилась, що журилась, за ал конік ніном замили. Горе-горе, як про його, про коханого згадаю. Все журю за ним нудьгую, за алконіком за милим. А коли ми розлучились, дав мені білий лампу, дав мені на спом'ян вампу, мій коханий мій алконі. Я піду-піду з тобою у твою країну рідну. О, дозволь прошепті, прошепотів, мій улюблений ал... алкон. Ох, далекий край, мій рідний. Я йому не на те, те сказала. Ах далекий край далекий, мій улюблений Алгонк. Обернувшись, я зітхала і дивилася на його, і в мої дивився він очі, мій коханий. Аудонки. Він стояв один самотній під плакучою вербою, Що губила сльози в воду, мій улю, улюблений. Горе-горе, як про його, про коханого згадаю, Все жорю за ним медвую, За Алгонкином забили. Так по так весілля грали, Так присутніх забавляли. По, по киві танці танцям, Яго-каскою красою, Чайбоя по бо сніжнім співам, Стихла пісня, Край і свято розійшлись з весілля гості, заяватою щасливим залишили мені гагу під серпаком темним ночем. Драсі, благословення ланів, вихваляй, виспіви пісні і лунай, бра, гавату, про щасливі дні і спокою, ні веселі, безтурботні. На землі Аджебуєїв про мондамент темничний, полоні благословення, і закинута сокира, і захована у землі. Уже навіки допомагав. Замирилися народи і забуті гасло бою. Тихо тепер мисливець майструвати пірогу білу, на бобрі плабеду ставить, ловить сітками рибу. І жінка працювала на ласіх солодкій скленок, дикери збирала в глузі і вичинювала шкури, а в круги осель щасливих зеленіли пишно ниви, виростав стрункий мондамін в глянсуватих довгих перах, у м'яких злотистих косах. Саженки жінки весною-рано обробляли горні ниви кували в землю майс на своїх лонах родючих. А коли минало літо, жовтий плащ зривали з його, обривали коси в як учили два воята. Раз, коли симпатію вчилась обережною і обачною, не завжди мудрий, а воята, так сказав тобі Гатній на усі ж тихнічі сьогодні. дай вам нам благословіння, чарівним Тимусі обхусти свої косіви, щоб ніщо їх не псувало, а було-то їх торкнути. І вночі, коли все тихо, в час, коли все млою вкрите, час, коли дух сну непавінь зачинає всі вигвами, і ніхто не чує вухом, і ніхто не бачить окринь. Тішка встань! Знімі обрання! Все знімі убрання з ними обрання себе! Обійди свої косіви, обійди всі, ніби округ, тільки косами прикрита, тільки млою ноша вкрита. І жнива будуть від слідів твоїх номіві. Залишиться дивне коло, ні тоді ні ржані черві, ні тарантул сопікаші, ні могучі вимокана, царь гусені сволохатий. Ані бабки коаніші, ані коник пабок кіна. Вже ніколи не перейдуть, черевне закляте коле. Та сказав і а ворон Голодних зграє, Хижий Кагагі, цар крук його ватага Чорна спочивали на деревах і сміялись так, що сосни колихалися від сміху, від зловічого, їх сміху, згаювати наймови. Ах, ти ж, змовнику мудрію! Роготала Чорна розграє, Осі ніч, упала над полями, над лісами, Осі журний вавонейся, Заспівав з пітьми самотньо. Зачини, дух сну, непарінь, двері кожному вікваму. І в темноті мінігага підвелася, мовчки зліжка. Все зняла обрання з себе і обкутана пітьмою. Все тривоги і вагання обійшла свої паси-пасіви і навколо вилай їх чарівним заклятим колом. Тільки північ і дивилась на її красу в темноті, тільки журний Ваво Нейса, чув її дихання тихо і тремтіння ніж на серця, ніж, ніж крею своєю, і щільно обгорнула, щоб ніхто не міг чванливо крикнути, бачив я красуню які стали розсвітати, як злобишники в Атаго. В цар ворон скликав всіх дроздів ворони сояк, що кричали на деревах, і відважно лед направив на зелену могилу, де спокійно спів Мондавін. Ми Мондавіна дістанем і з його тісної ями говорила чорна зграя, що для нас, сліди таємні, що для нас закляте коло, що зробила Мінігага, Та розумний гаваята наперед про все подумав. Чув він добре, як знущались над його словами птахи. Ко, мій приєтів, сказав він, ко, мій Кагагі, цар Круку, ти з ватахою своєю ще не раз мене згадаєш. Рано вранці він прокинувся і для чорної ватаги нигу всі укрив сітками. Там же ліс лів гаю сосновим і, і засідки терпляче став чекати, підглядати всіх дроздів, ворони, сойок швидко птахами все поле. Заря біла і укрилась з криком-галосом безладним, на лани упала з і взялася за роботу. Та не дивлячись на знання, обережність і лукавства, Знання хитрощів ворожих, не помітили, що близько смерть страшна її чекає, і в тенетах аваяти неспокойна, несподівана забилась. Грізно став тоді він з місця. грізно засідки він вийшов і від жаху затремтіли на збранців, став він нищити без жалю. Їх направо і наліво, і десятками їх трупи та, на, на, на тичках високих вішах. На межі закляті вішов, що вжахалися його помсти. Тільки кавагі цар Круг цар розбійницької банди не зазнав страшної кари і заручником лишився. І, і з берегу вірьовка. Бова вірьовка бранця міцно-міцно прив'язала до вігвам гав... гав... Гаваяти. Ка гагі тебе озвався Гаваята, як привиця і як на Ватаги, що мене пограбувала. Я заручникам покину. За порукою ти будеш, що вона не прийде більше. І лишився чорний бранець. Над вігвавом Гаваяти люто хмурився цар ворон. В сяєві вранішнього сонця дико крякав він з досади. Ляскав крилами без сило, марно рвався на вільну волю. І даремно кликав друзів. Літе йшло, і Шавондазі посилав палких зітханнях. З півня теплого на північ дивну ніжність поцілунків. Різ і стих на сонці маєс, і у всій красі блискучий він нарешті став на, ни, на, на ниви. Він, китя... він прибрав в китягів пір'я, в різнобарвні, пишні строї, а гоясні початки налили солодким соком, заблищали з-під покровів, з-під розірваних, посохлих і на комі стародавня та сказала Мінігазі, ось і місяць листопаду дикий рис вже зібрали і достиг нарешті Майес. Час вже йти на Ниви і з мондаміном боротись, зняти з нього жовті строї, зняти кетяги і пір'я. Зараз вийшов Мінігага, вийшла весело з Ігваму. Стародавню, стародавню нокоміс зараз кликала жіноцтво. Молодь скликала до себе, щоб зібрати, достигли майс, щоб лущити його почаття. В холодку під дахом сосон, на м'якій траві узлісся. Вояки, діди сиділи, і люльки палили мовчкою, і втішаючись дивились на жінок, на жваву волоть. На веселу їх роботу, мовчки слухали уважно, їх пісні розмови крики, як опечі на вігвамі щебетали скрізь дівчата, як сороки скрикотали і сміялися, як сойки, і як дівчий щасливий попадався дуже стиглий. Пурпуровий весь початок, нежки всі кричали разом, ти закрасені щаслива, мабуть швидко вийдеш заміж. Ух, всі влада старі казали, ух, спітсоси називались. І як часом кому-небудь попадався кривий початок, вкритий ржевою і всі сміялися, співали, співали, співали, співали, співали, співали, співали, співали, співали, мов дідок старий горбатий, співали, співали, голосно співали, співали, співали, степу, співали, грабіжних співали, І дзвеніла співали, сміхом. Дахугай гайвати, крикав гагаді, цар круг, бився в лютості безсилий. І на всіх суміжних соснах, не стихаючи, лунали крики чорної ватаги. Ух, всі властарі казали, ух, під під сосом озивались. Вірців, письмо, подивився, як проходить, як усе в житті зникає. Побувається переказ, гине лицарська слава. Я не цві знання і мистецтва мудрих мідів і вебіні. Забувається з літами, навіть дивне сни видіння мрії вищих Джоса Кіді. Про людей великих слава. Умирає разом з ними. Мудрість наших днів зникає, Не дійшовши до нащадків, Що мовчать в пітьмі великій. Днів майбутніх днів таємних, На могилах наших предків, Не ознаки, ні що в могилах ми не знаємо, знаємо тільки наші предки. А які хрід і плем'я, а які їх давний тотем, хто орел, людмідь не знаємо, знаємо тільки наші предки. Часом ми, у двох зустрівшись, ведемо свої розмови. Розлучившись наші тайни, доручаємо тих, яких ми посилаємо до себе. Посланці, як перекажуть, то виходять зовсім інше, і всім тайна вже відома. Так сказав колись до себе, глава заколи думав. Пронорід, прокрай свій рідний, в темних пущах в нетрях лісу. Він дістав з торбини фарби, різнобарні винні фарби, і на березі багато, і він накреслив дивних знаків, і фігур якийсь таємних. І знаки виявляли всі слова і наші думи. Як є це ні, та явата то накреслив, на яці на тому цяти темні цята означали всі чотири вітри неба Світ і скрізь, життя владика визначав це давній символ. Мічі маніто могучий володар всіх духів злості, був накреслений з ним поруч, як великий змій, кінебік, хоч плазує дух все злості, та меткий він і лукавий визначався другий символ. Знак життя – це білий обід. Гасло смерті – чорний обід. Далі йшли рисунки знаки. Небо, місяця сонце. сонця. От лісів і гір високих. І усіх істочу землю, землі води заселяють. Рівну лінію провівін. Це земля широка обрій, для небес дугу над нею, далі він поставив вцяти, зліва справа і над ними, гасла цят схід захід південь, біле поле під дугою. День блискучий означала ніч же зорів осередку. А хвилясти смуги хмари, дощ негоду вірюху. Слід, що тягся до вігваму, був емблемою запросин, знаком дружнього бенкету, а криваві дужі руки, грізне підняти угору, знаком гніву і погрози, твір свій мудрий гаєвата. Показав, скінчивши людям, розказав про зміст рисунків і промовив подивиться На могилах наших предків знака в символі Так підіть і нарисуйте. Кожен свій домовий символ давний прадідівський тотем, щоб майбутнє покоління знаки легко розрізняли. І на стовпчиках могильних. Всі тоді нарисували кожен свій домовий тотем, кожен свій родинне символ – журупля, бобра, ведмедя, черепаху і оленя. Все показувало людям, що під підставщикам могильним спочинає предок роду, а пророки Джо Сакіді, характерніки, вебіни, лі, стрільці, мислівці. Всі багато написали різних знаків і рисунків, різнобарвних і таємних для своїх великих гімнів. Кожен був з глибоким змистом, кожний символом був пісні. Ось великий! Сотворитель ясно небо все-все осяєв. Ось великий змій кінебік, гору звів кривавий гребень. В'ється дивиться на небо. Поруч з бабою високий журавель. Орел і пугач, ось покарані проходять, без голів по небу люди, вояків, могучих трупи, кожний пронятий стрілою, ось знялись, знялися грізно вгору, руки смерті, в плямах крові і могили, і герої що віймі захопили небеса і землю разом. Ось так були рисунки. На корі! І білій шкірі, їм не бою, полювання, чарівництва і лічення, все рисунок, власне, мало, їм кохання місць якого, дужче чар усіх на світі, дужче ліків і закляття і страшні ж боїв кривавих. Теж не був забути ними ось як. В символах і знаках виявлявся ким кохання. Намальований червоний. Молодий юнак-музика. Молодий палки завзятий. Зміст такий. Я маю владу! Дивну владу! Силу над жінками. Далі він співає, грає. І в руках тримає бубон. Означає слухай, слухай. Все! Гримить мій дужий голос. Далі та ж юнацька постать. Під покривлює вігваму. Зміст такий. Я буду з нею для жаги, дорогий вільний. Далі парога паробок за руку, міць на дівчину тримає, міць на стис він любий руку. Все твоє бачу серце, твій рум'яний соромливий, ось про що казав цей символ. Далі дівчина на морі, на шматку землі у морі, зміст такись його рисунка. Хай далека ти мій милий, хай нас море поділяє, та жаги мого кохання б'ються чари над тобою. Далі дівчина заснула, а до неї хтось схилився, хтось закоханий шепоче. Хоч далека ти, кохана, в царстві сну вкрой мовчання, але ти мій голос чуєш. Ще останній був рисунок. Серце в самім осередку завороженого кола. Вся душа твоє серце розчинилася для мене. Ось про що казав цей символ. Та в своїх турботах мудрих за народ свігає аваята на його мистецтва, бальовництва і письменства, то на березі, на шкірі, то на стовпчиках могильних. Фюнсіх плач гаєвати, побратимства гаєвати, ще сам прекрасним його велика мудрість налякали темних духів. І вони зробили вкупі проти них лукаву змову. Обережний Гаявата, каже, друга відбувало. Брате, завжди будь зі мною, стережися темних духів. Та безжурний чайбаябос, тільки весело зміявся, тільки ніжно усміхався. Не турбуйся, брате, милий. Чи ж страшні вони для мене? Говорив він Гаяваті. Раз, коли велике море. Вже покрила крига синя і свістіла завірюха в почернілом листі дуба. Обсипала снігом сосни, і вони в снігу стояли, мов і вами біли. Чай боябас необачний, не послухав гаявати, не зляхав слухавих духів, взяв спокійно, лука лижі і пішов на полювання. Як стріла олень рогатий, від летів по морю. З вітром, снігом, наче буря, в нас відважний Чайбаябос, і в захопленні забув він всі поради гаєвати. А в воді сиділи духи Чайбаябоса. Чекали, підломили нишком кригу, затягли співця в безодню. Поховали під водою. Енктагі, владика моря, віроломний бог Дакотів, утопив його і гікнув. У могилі Гічу Гюмі! І вжахнувся І з таким відчаєм крикнув Що від болі, що від жаху На лугах бовки Завили, стріпнулися безони І луна громів на горах Розкотилася Бєм! вава! І в жалобі Гайавата Почорнив і лобі щоки Плач на голову накинув І вігва місців аж тижнів Він просидів і проплакав І усе казав Казав, і скарживсь, він умер. Він згинув ніжний, незрівняний Чебаябос. Він покинув нас навіки. Він пішов той кравди людця на земні небесні співи. Чай мій брате, і засмучені смереки. Тиха маєли гілками. Тиха, віяли смутними над вігвамом гаявати, і зітхали, і журились, розважаючи смутного. І вісна прийшла і довго. Ждали всі гаї зелені, чи не прийде чий баябос, і зітхали очерети, і зітхав з ним всі бовіша, і увесь сінь оперий на дерева все виводив. Чай баябос, че баябос, він покинув, покинув нас навіки. І вік віквамі шебетав, кричав, плакав Чай баябус, че баябос, він покинув нас навіки. А у лісі серед ночі розлягався вавонесі. Голос журний і скорботний, чай баябос, чабаябос, Він покинув нас навіки, Наш музика незрівняний, І тоді зібрались міди, Джосакіди і вебіни, І у лісі збудувавши поблизу від гавай Гайвати Свій святий лік вам таємний. Мовчки тихо і велично всі пішли договарива гаювати і взяли мішки з собою. Шкури видрови, боброви, шкури повні травкоріння від усякої недуги і почув його ята, і покинув звати друга, перестав стогнати тяжко і ні слова не сказав їм. Тільки плазучи, відкинув, змив змив з фарбу змутку, змив в глибокому мовчанні і пішов за ними тихо до таємного вігваму. Там йому давали пити начаровані настойки і скоріння страст цілючих. Нама веск настойку зм'яти і вебіно веск з свиріпи, та над ним забили в бубні, і закляття заспівали, заспівали дивну пісню. — Ось я сам, я сам з тобою, я Орел могучий Сивий, гей, збирайтесь і вважайте, всі ворони білопері! Грім мені допомагає, дух мені допомагає, скрізь їх кликання я чую, голоси їх чую в небі, Братер стане дуже хворий, стань здоровий, гайовато! Гі-ога, весь гурт озвався, ВГВ, весь гурт чудесний! Друзі всі мої, всі змії, слухай шкіру Соколіну! над головою! Манк! Норенц! тебе уб'ю я! Проколю стрілою серце! Брате, встань, дуже хворий! Будь здоровий, Гайовато! Йога весь гурт озвався! весь гурт чудесний! Ось я, ось пророк великий! Говорю і весь трясеться! Мій вік вам, вік вам таємний! А йду й не багнеться, і хвилює підо мною. Встань, встань! А дуже хворий, говори огаєвато! І ога! Весь гурт озвався ВГВ! Весь гурт чудесний! Потім, трусячи мішками, танцювало танець мігів. Рук слабова гаявати, і схопивсь він стрипанувся, і селився від недуги, від страшного болю туги, як пливе весною крига, пропливали дні журливі, як тікає з неба хмари, розбігали з думи чорні. Далі друга гаявати, чай баябуся все звали, щоб устав він із могили, і велике море кинув, і були, оскільки дуже їх закляття проклинання, що почули Чайбаябос і в бездодні із піски із став і слухав звуки бубнів співи гімнів, і не зміг прийшов на голос до самих дверей Вігваму, там йому в щеліну дверну багаття дали у руки і владикою назвали в царстві мертвих в царстві духів, і звеліли, попрощавшись, класти огнище для мертвих для сумної їх ночівлі по дорозі вкрай Поніма. Від села вами рідних, від близьких і любих серцю, по зелених нетрах лісу, як димок, як тінь, як хмарка, Плив відходів Чайбаябос, де торкався он дерева, де гойдалися дерева, де ступав трава, не м'ялась, не шуміла під ногами. Так чотири дні і ночі ішов він тихою ходою по дорозі всіх покійних, а коли приходив голод і їв суниці їжу мертвих через їх журливу річку, Переправився на Дубі і на Човні Кам'яному, по озерах Срібних впливів, він, доки в селіще Блажених царства Духів царства тіни не прибила його хвиля. По дорозі він багато бачив духів, що згинались під поклажою важкою, під вагою зброю вбрання і важких горшків з харчами, що їм з дому надавали на дорогу вкрай по Німе. Йорко скаржилися тіні, ах, живі на нас навіщо, накладають цю тяготу, краще б голими пішли ми, краще б голими терпіли, ніж на стій тягарі гнутись, вкрай назмучила дорога, гайова та жміш, жмій надовго, ридний свій вік вам покинув, він на схід пішов на захід і народу очив виживати, трав цілючих принедугах, так, де віддалися люди, так уперше всі пізнали дівне тайне лікування. По -ківіс. А тепер я заспіваю, як родливий Попок Ківіс, Баламут і Єнедізі раз усе село бурив, Як він спасів гола, як тікав від Гавайати, Який кінець нарешті був пригодою чудом, Там, де л'ється Гічі Гюмі, де шумить велике море, На печеннім него Воджу жив родливий Попокіс. Ківіс, Навеселі гаваєвати, він все так шалено і дико танцював під звуки флейти. І так танцей розійшовся, що лягав пісок шпилями, наче хвилі в Гічіюмі. Занадившись від гулянки, вийшов він, раз він із вігваму. І пішов до Яго прямо, до його пішов вігваму, де зібралася все молодь, щоб казки байки послухати. А старий в той час присутніх забавляв оповіданням, про Джига, про коницю, як вона пробила небо, як вона на небо зліще, літа випустила з нього, як попереду хотіла досить сягої видра, як борсук з бобром і рисю на верхів'я гір спинились, бились головами в небо, били лапами та небо, тільки тріскались над ними, як відважились нарешті і добилась Росомаха. як ось як плигне Росомаха. Говорив сусідам Ягу, як підскочила над нею, так все небо і надулось. Мов, весною крига в річці, як підскочила вона вдруге, небо так і затріщало, наче крига в повідь в річці, а підскочила третє, на тріски розбила небо, і мерші туди за нею, і оджіга на хвилини опинилася на небо. Слухай криків по боківіс! на порозі у Віквамі, як каски зі всі вже, зі, всі вже обридли. Гірше мудрих заповітів і науки гайвати, ми щонибудь зараз краще вичукаєм для розваги. Тут розкрив рачиста з шпури вовчої у свій пошик, із нього вийняв вийня чашу і фігури Богасена. Томагао погівогон невеличку рибу Кіго. Пішаки, дві гадюки, трьох утядик і чотири, білих диски, озагобік. І фігури всі, крім дисків, темних зверху, білих знизу. Костяні були блискучі. Кольор їх червоний зверху, білий знизу, як у дисків. Він поклав фігури в чашу, потрусив перемішалі. Потім вибісував на землю і крича не став, що вийшла. Пішаки усі червоні, а змія кінець стала. На блискучому ріднім диску разом 138. Знову все перемішав він, знову все поклав чашу, потім висипав на землю і кричати став, що вийшло. Пішаки упали білим, в білим всі ліжать гадюки, а фігури всі червоні. 58 разом так навчав їх по боківіс, так для прикладу він кидав, поясняючи присутнім, як гуляти в Погасена. Девідь пара ще дивилась, І цікавістю горіло. Ех, багато грищ, Багато, і важких, і небезпечних. Бачив я на білий світі, Я сказав нарешті Ягу, Хто за мною зміє грати, Мусить бути занадто спритним. Не хвалий, жіпопоківіс, Я тебе обграю зараз, І жорстоко покараю. Почалася гра, І дико захопив з гості нею. І до півночі до ранку, Всі старі діди і молодь, на одежу зброю грали, Єликао Попаківіс обіграв усі хитро, Взяв обрання на дорожчі, бойову не кращу зброю, Пояси на миста Взяв львіки кисети пір'я, Двадцять пар горіли, Як вовків голодних очей, І нарешті він промовив, Я товариша шукаю, Завжди вдома, що в дорозі, Я один, і Мешинова, помічник мені потрібний, щоб носив за мною люльку, Все, що виграли сьогодні, Все на мисте бампу субліскучі Субліскучу зброю пір'я, Все, що виграти, поставлю, Ось на красі, на сьогу. А це був лінах високий, Молодивий сележувавий, Сирота і небіж яму. Як вогонь блищить у люльці, червоніє під золою, Забличальні очі Ягу, Він пахов під похмурими бровами. «Ух!» Позвався на середі Сердіта. «Ух!» Позвалися гості, і костистими руками, і я остісно місну чашу, воров закопить кинув і посипував свій вилки. І легли червоним воров, черво і піша кілька чат розмінював. От завобітись, і свій червон чорний, і білен тільки ринків, і білен тільки ринків. Всього тільки ринків пав, усміхнувся, побакилися, порушував свій в чашу, і сприймав цінок і розсипував переможню. Білен чорний, і червоний, і не Перед ним вирішали, став і красив, як потрібно, став і найняв і і де ще кажуть, як і серпну все за мною. Двадцять пар, очей горіли, як повний хоче, потім'яти, як поки не ставити руки з вами, а замість нервових, горі кури як утра ворона страя, бояси вірки і зброю, все що ви не вигадки хотітеся. Однеси меншій сізмісу здобачі, ні від вам не говоджі, кинуть з гордом на кініс. В АРМ можна в шинах. Відпаління гри пилу червонили його віки. Коли не сито, коло з бомб'єм бра. По Бо гаях пташки спливали, на лугах струмки шуміли. А в груді, на бізі, серце билося шибітало. Шепітало наша пляшка. Як джерела в горах б'ялось, пішов своїм переможна. З бахнерем великим лишнем. Сірим з дома ранку. І пройшов усі від вами. До останнього сели, до відвама гаялата. Я було в Івані Тихо, на бойніх поневичніх. І не пастись на порозі, що витали і стає, і скакали, по землі пляшки розжур. Тільки кагай із відламу, хвості астрів, суворим криком, хлопотіним криком вагутній, і вогняним підпинзором. Всі пішли, і веселі пусто, також у нас воно кіліс. Я вже думав, жаркою, жаркою, добре. Ні дурної, ні гані, ні розкодари, ні баби. Ну тепер розвивши, що хочеш. Він здавив на шилу Крука, і вартів ніяк м'яночком та м'якою силишим зілям, з душою його кинув, щоб висити на кінбамах роздавали на на гайбу на веселі, і сори. Бо він війшов на населі і розкидав тут порог. Всі що тільки ніж буває, казано й важливі стане, вам він хутро пронистає шкуру буйволів і на гайбу старий коміс, та на сомер на сором міні газі. І співаючи безжурно та посвістуючи білкам, лісом він ішово білки, гриз ліжову динаміта, і шкарлукою шпурляли. Він співав пташкам безжурно, а пташки зговор золених, так же веселої дзвінка, по покілі сукричали. Він нікуди не ховався, безтороботно він на скелі, і дивився на гідчі бюню, і злорадно ждав на скелі, поворотом гайават. Вільно він розкидав руки і лежав в під сонцем. Десь під ним шуміли, тихо билися об берег, а над ним блакитним морем розлилося із небо, Навкруги пташки летали з криком «З граями» Майже крилами черкали Попоківіса на скелі, і убив він їх багато. Він десятками їх кидав із високих у море, просто хвилі Гічі І Кайшок його пізнала, закричала бідна чайка, ця лукава Нищить нас і вбиває. Де ж це брат наш Гайавата? Сповістіть же Гайавату. Зіпціх. Погоня за попа ківісом. Розпалився людим гнівом, як додому повернувся, як у гледі колокнечу, як дивідався Гайавата, що на коїв Попоківіс. Задихався він від гніву, зупистися, що він кидав. Попоківісу прокльонує. Бурматів водів, як шершень, я об'ю його, сказав він, не втече від мене злодії, як би швидко не цікаві, як би довго не шукав я, але гнів мій переможе. Моя помста не пристане. Зараз він ці судів покликав, пустився доганяти, по боківся посліду. По лісах, де він проходив, по лісах на дічі Юмі, то ніхто з ним не зустрівся. І шукала тільки місце на траві, в кущах чорниці догляжав на спочинку і прийняв від кію трави. Аж на мускуди зеленій, під горою у долині, показався похотівість, біжачів набернувся, подивився махнув рукою, попав. Гайавата навздогін згори кукає, а дорога буде довга, а важка дорога буде, це з долаги ніг мій ні, ні, лютий, не в такий дитині відпомстий. Через скери, через багно, по кощах, по такі метрах, Біг лукаво Попоківіс, плиг на хвіни, наче і Нарешті став, спонився над ставком бою на греби, надзбудовані бобрами серед тихої долини, надпутовим потоком нерухомим, над затоном сонем мертвим, де в воді росли дерева, де росли жовтий, жовті, де шаміли І Над затоном Попоківіс став на газі, як різне, крізь неї, крізь вода сіділась і текли полі струбочки. І поперси то не виплив, леді на греблі, несподіваного гостя, став з нього дивитися. Став він гостя розглядати. Над, задон... Над затоном упорківіс, перед ним стояв задумний. По ногах його точились, ти ловились трумачку стрібний і з бобром заговорив він. До бобра він так звернувся. Мій аміку, ти дозволиш, відпочити він вам і в тебе, полотку води оберни мене в поміка. Той замислився, подумав. Розвався обережне, дай попереду пораджусь, поміркую з товариства сказавши наші камінь, опустився, опустив, сховався воду, з них в зелених очеретах під під підлістям. Над затоном попаків'яс догождав бра на По ногах його струмочки плюскотіли і дичились, пробігали через гремлю і на камені скали, як срібло розливалося під камінням по долині. Навколо зеленим листям ліс шамів гіля гойдалось, і крізь його світла і тіні по землі перебігали. Тиха мовчки по одному поплив... попливли бобри до греблі. Обережно зачорніла голова за неї друга, незабаром став широкий, бо чорнівій ними вкрився, заблущав у увесь, увесь відлиску. Під у них лукава хитра, так звернувся в побаківіс. Друзі, любі любі як спокійно, тихо, як у вас, в вами. Всі досвідчені, розумні, всі невигадки багаті. Обороніть, люб, любі друзі. І мене вбрав Аніка. Що ж гаразд, Ніко звався? Цар бобрів бобрів. А Ніко звався. Апускай з нами воду. Апускайся встав з Мов, став з бобрами. Мовчки в тихий став з бобрами. Апустись, опадились. Чорним рівнем і бласкучим сталося його обрання, а хвостили сись на п'ятах. Збіглись хвіст товстий чорний, і бовром стов попаківіс. Любі друзі знов сказати, хочу бути вищим, більшим, більше, більше ж всіх виборів на світі. Що ж гаразд, не казвасся, ось коли веселі прийдем, в наш відбавлення на дні потоку станеш десять раз більшим. Так під темною водою, Пішов з вобрами попаківіс, під водою де лежали їжа їх понькі, віти, і прийшов до арки з ними, що вола вік вам посторне. Та не знову обернувся, став десять тарабільшим. І бобри йому сказали, водашком ти буде нами, будь і там над нами. Та й довго попаківіс, мій пошану втищатись, той бо перший був на варті, кущеніли ле ховався, нагло крикнув Геавата! Геавата тут на греблі. Почулися незабаром крики галузь топотіни, хмизу тріс чиїсь розмови, а вода захвилювалась і сподав стала, і бобри догадали, що вода прорвала гребель. Завалилися покривля їх просторного відвабу, і крізь неї сонце ясно загоріло заглючало, і бобри ховати стали, де було в потоку глибше, та великі попоківість, не пролізані від пихин від прожерства, як позир розпух, роздувся і дивився на його резереблі, довго-довго гаявати, -довго і нарешток рідно годі, годі, хитрощі даремні, і даремні обертання, та від мене не спасешся, лопцювали, молотіли, опоківіся дубцями, Молоті, молотіли, наче маєс, на шматки розбили череп, потім шість мисливців-дужих, понесли його на, на марах, понесли в салобо дому. Згинув попотіліс, дживі дух його не згинув, він крутився, борюкався, бився гнувся і качався, як запонки дверні б'ються, вигинаються трипочуть, коли вітер дує в двері і набрався знову сили, обернувся у людину, підхопився, став втікати поті саму каву. Та від, від зору гаявати він не встиг сховати з лісі. Сутін лагідну, блакитну, під гіллям далеких сосом у прогалину за ними. Віки їх, як іхор, іхор Попаківіс, пригинав летів повітах, та й крізь шумів чув, що ззаду, мо страшна, бурхлива злива, доганяє гаявата, задихаючись, нарешті, стас меніся попаківіс, поперед озером Широким. А, а а на ньому в очереті, глущини між островами тихопаси стихі бусі, та ховались в очереті, то блищали від сонця, піднімали вгору дзьоба. Поринали в чисту воду. Пішники пішники, кохані друзі, попеківіс гусем крикнув, обороніть мене в гуску, тільки в гуску Волотенську, гуску в 10 більшу, ніж всі інші дикі гуси, гуси. Але ледве Попеківес обернувся в гуску, ску, дику гуску, Волотенковську дику гуску, ледве груди закруглились, потиснулись могутні крила, ледве виріс дзьоб широкий, як із злізу скріплений вибіг. І спинився гаявата, і знялися з криком гуси із озерних траві квитів, закричали, полетіли понад озером спокійним. І сказали, попакіліс, Будь тепер ти обережний. Не дивись униз на землю, щоб не сталося нещастя, не було якогось лиха. І летіли дикі гуси, вдалися на дику північ, то ховалися в туманах, то купалися в селі Сонце, пасли спали, ночували на воді, бої пустельник і до світу знов знялися. Свіжий дух південний вітер, легко ніс могутні крила. Коли враз почув, почув далекий ньогоумивий шум і гомін, донеслись людські розмови, донеслись села під ними. До коли дивились люди, дивувались на крила, велетенські крила, гуски, що були удвоє ширші, ширші, ніж запонки тверді. У покірі слухав крики, слухав голос гаворювати, Слухав дуже голос Ягу, Він забув усе порадо Подивився згорою на землю, І в одну хвилину вітер Покритив його і кинув. Завертився попутівіс, І даремно він хапався, Сподівався затриматись, Падав віхором на землю, Тої він часом бачив, То гусе під синім небом, Бачив, що земля вже ближче, А блакит небеса далі, Став він чути вже ясніше, Сміх людський, розмови Гомін, Загубив гусей в тумані, Десь внизу гибвами вгледів, А на землю зразу гиб губнув. Так на землю змертво-мертве Впала гуска велетенська. Та його лукавий джіпі. Дух його в одну хвилину Знову людина обернувся. Він — надізить танцюристе, і почав тікати знову, а за ним побіг, погнався Гаявата з диким криком. Хай дорога буде довга, хай важка дорога буде. Все здолає гнівний лютий не втекти від помсти. Доганявши Гаявата, був в руках не побаків, але раптом завертівся, завертів круг себе вістя і пропав до пів дубові, перекинувся змією, і зник змію під корінням швидко правою рукою. Їздим, розпірев, Знов лукав по бокі віз, обернувся у людину і поніс у віхор до червоних скель над морем, що вартують, оглядають, цілий край дічі гюмі, і великий гор могучий, гірський маніто могучий, розчахнув червону скелю, розчинив йому провалля, і сковав він гаевати в кам'яниці місної спаселі, мів його з'ясним привітом у пітьму печер похмурих, а з-надвору Гайавата у своєї розбивав червоні скелі, прибивав горі печери, і кричав ступов гнівно — «Відчині, Гайавата!» — та великий гір не слухав, але з вас до Гайавати і своїх печер похмурих із бізодні кам'яної, і простяг він руку вгору, і вивкав єніміки, і Вивесімо на поміч, і прийшли вони на землю Знічю з нічю з іхором вітрами. Пронесли снагіччі ґюмі з верховіря громолова і злякався по боківіс. Грому гуркуту страшного, і злякався стріл вогняних, стріл вевесимо страшної, затремтів, припав, зігнувся. Кам'яні червоні скелі раптом блискавка розбила над печерними дверима, вдарив грім. Кикав гнівна. Де тут? Де тут попаківіс? І розсипалися скелі, і звалився на руїни. Впав Лука поківіс, баламут і її на нізі, нахилився Гаєвата, виняв дух його із тіла і сказав О Попа -ківіс". Ну, людина і тепер ти вже не зробився ніколи, що не будеш безтерботно танцювати і сміятись, тільки висипа над небом будеш плавати, шукати будеш ти кіню на небі, бойовим пороломом, могучим. А перекази в народі, а пісні казки і досі, живуть по і І коли в селі зимою за затанцюють, і у димарів і вагваму заспіває бунний вітер, ці ліка об так танцює, так шаніє, кажуть люди між сімою. Ах цих смерть квазінда! сла далеко! Розсіділося по світу. Він суперників не бачив, не стривав для себе рівних. І лукава хитра плем'я лютих номів і пігмеїв, лютих духів пок в пок. Беджиск, вбити квазін поклало, та коли відважний кварт, всім ненависний нам квазен, поживе на світі довше, все руйнуючи без жалю, все дівуючи народи, духом силою своєю, що ж самими нами буде. Говоріли Пок Веджес, він розтопче нас роздавить, він підводним лютим духом всіх нас кине на поживу. Так, зібравшись на нараду, говорили Пок Веджес, його поклали вбити, так убите і навіки світ позбавити від його. Сила Квазінда і Кволість тільки в тімені ховались. Так його, у є тільки, можна ранити смертельно, але зброєю чудною, тільки шишкою з ялини, і ніхто не знав на світі тайни дівної сієї. Знала тільки пок-веджі, знала тільки злі пігмеї як їм ворога згубити. І з ялин блакитних шишах по лісах над Такваміно назбирали злі пігмеї і на березі сховали на червоних диких скелях, що звісяють над водою, а самі в кущах засіли і плавця чекати стали. Це було о влітку, не гайдалося повітря, нерухомо спали тіні, і застигла наша річка, а над нею пробігали, сяли іскрами комахи, і розносилась далеко їх дзичання з того лосе, бойові пісні крики, плив в порізці дуже квазім. Вони неї плив сіплив ланіво по дрімливий такваміно спека дня його стомила тіша дня його приспала і спустився непомітно понад ними дух сну не павін по гілках беріз плакучий що сховлялись над водою він спустився разом з військом на чолі незримих духів. Погілкав зійшов, не паві, Став він бабкою літати, Став кружляти деш Кво міши над плавцем Бесілим сону. Квазін чув неясний шепіт, Мов зітхання тиха сосок, Мов далекий плескіт моря, Мов далекий шум прибою. І відчув удари Квазін, Домогавків удари, що у тіма прямо били, що уміло керувались військом духів сну Непавін. І від першого удару підтяла його дремота, а від другого безсило киневів весло в пірогу, а від третього покрилась вся околиця пітьмою і заснув, забувся квазінь. Так і плив він вниз по рісці, як слипий, сидів в порозі, сони плив по такваміну під зеленими лісами, під перізками струмкими, німо засібних ігмеїв, мімо табору підмеїв. А ялин блакитні шишки радом з берега летіли в тім, як вазінда летіли. «Смерть йому!» – почувся голос. наглий похва, погла, пок, пок, пок, бедзіс, І упав на бік дороги, і звалився воду Квазин. Головою вниз, як видра, воду сону він звалився. Перекинулась дорога, поплилась кудись безвільно вниз по різці так кроління. Так могучий Квазин звинув, та ім'я його ще довго береглося у народу і коли в лісах зимою литували квили бурі, стріском гнули і ламали на деревах колих діти. Квазінт, люди говорили, все на огодище збирає, хмиз сухий для себе квазінь. Нонсі. Приведи. Ой, один орел ніколи не спускається в постелі над пораненим бізоном, а за ним летіть і другий, а за другим в синім небі зараз з'явиться третій, і повітря незабаром потемніє, почорніє від широких крил орлиних. І біда одна не ходить, а одна пильнує другу. Не пройшло одно, що лихого, а йдуть вже і другі. І над здобачу кружляють, б'ються наші, наче птахи чорні, і від розпачі скорботи білий світ аж почорніє. На пахмуру північ знову дуже пібуан вернувся крижаним своїм диханням, а він воду в камінь. На річках і на озерах скис струсив він платки сніку, і поля укрились білим рівним киловим блискучим, наче їх зрівняв рукою Гітчі Маніто Могучий. По лісах у Завірюху звіролов бродив на лижах, а в селі в дігвамах теплих скрізь Жиносна працювала, молотила кукурузу і вичинювала шкіри, а бежирна молодь грала, забавлялася, танцювала, живала, бігала на лижах. Раз ввечері до з се мінігагою Нукоміс, за роботою сиділа і уважно прислухалась, чи не чути, чи не йде ще спалювання аевата. Севе огнище лолося, червоніла їх обличчя, і в очах на комі згорала близько місяця блідого, а в очах у Мінігагі блиском сонця над водою. Тим збираючись клубками вилітав тимар над ними, а за ними вигиналась по кутку вікваму тіні і осунулась запонка. Непомітно над порогом розгорілося в Вігвамі. Дуще, дим розхвилювався. І дві жінки, не озвавшись без звичайного привіту, диха остали на порозі. Побігли по Вігваму і в кутку, найдальшим темнім, сіли враз і затаїлись. По обличчю, по убранню, це були жінки-чужинки. Блідноліця і похмурі, повні смутки, повні туги. І кутка вони дивились і трусились, наче мерзли. Чи не вітер все північний, і в коміни в Ігваму. Чи куку, кугу застогнала в темнім лісі. І озвався таємний голос. Все воскресли душі мертвих, все вони прийшли на землю. І з них країн по з ясного того світу, незабаром з полювання повернувся мдає, запорожений снігами з оленем за плечима. І під ноги мінігаги він поклав свого оленя і ще кращим, ще милішим здався їй усю хвилину. Ніж той час, коли за нею. Він прийшов у край дакотів, скинув здобуч перед нею, щоб без слів сказати любі про свою любов і намір. А коли назад оглянув і жінок чужина вгледів, що сиділи затаївшись, він казав до себе, хто це? Се? дивні гості мінігагі та розпитувати не став їх тільки лагідно привітна запросив і гостювати, поки схочуть, поки можна. Та чужинки не озвались, не промовили ні слова, а коли далі вечерю і розрізали оленя, і з кутка вони скопились і накинулись на страву, з'їли частку міні-гаги, почитаючи, забрали ніжний білий жир оле... оленя, як холодні звіри з'їли і в куток сховали знову, у недальшій, найтемнішій. Назвалась не Мінігага, назвався Гавайгайовата, назвалась Інакоміс, не поремствували навіть. Все промовчали, стерпіли, тільки журна Мінігага тихим голосом сказала, Їх жорстокий голод мучить, хай беруть усе, що хочуть, хай і голод мучить, в синім небі зір багато Засвітилось і погасло. І багато днів струсили себе темні чорні ночі, як дерева платки снігу. День за днем сиділи мовчки, дивні гості у вігвамі. А вночі в негоду навіть в ближній ліс вони ходили, щоб набрати шишок соснових, щоб набрати гілля для топки. А коли світало знову, Повертались до вігваму, і щодня, як гайавата, повертався з полювання, і вечеру подавали, і кутка свого, як звірі, гості кидались на страву, не питаючи, хапали ніжний білий жир оленя і лічастку минигаги, і в куток ховали знову. І накинув гайавата, навіть погляду до кору, не розсердилась ні разу не обурялась на коміс. І ніколи не сказала навіть слово мініга. Все вони терпіли мовчки, щоб ні поглядом, ні словом, не образити чужинок, не зламати. Права гостя, раз нечі, коли журлива, гасла огнище червоне, ледве блимала тремтіло в тихій сутні вігваму, враз прокинувсь гаєвата і почув, чись зітхання і скарботні голосіння. З ліжка ставлено з волохатих шкур бізона, І, откинувши завісу Із зеленочої шкури, Він у гледі, що ося тіні, Гості стонуті зітхають, Дірко плачуть тиші ночі, Та звався він О, гості, Що шматує ваше серце, Що примушує ридати, Може, чая на коміс Вас образила як-небудь, як як І забула міні Обов'язки господарки тіні стихли, перестали, гірко скаржувалися рідати, і сказали тихо-тихо, ми покійних мертвих душі, що жили колись між вами, ми прийшли з країн по ним, з того світу ми вернулись. щоб живих вас напутити то гінтуги плач скорботи, чути в селищах блажених, то живі зовуть покійних, прикликають знову на землю, мучать нас плачем даремним, і вернулись ми на землю, і гляділи, що скрізь ми не потрібні ми зайви. Ми чужими скрізьми стали, що для нас смертців немає, на землі вже куточка. Пам'ятай же, гайовато, і скажи усім народам, щоб ніколи більше слізми, не засмучували мертвих, що пішли у край поніма, в тихі селища Блажених. І покинемо могили не кладіть важкої ноші, не потрібно для хутра казани міські вампом, не поклажем мучитися, все поклажем мучить духів, дайте тільки на дорогу і магню, і трохи їжі. Дух чотири темних ночі і чотири дні проходить, по дорозі вкрай край Поніма, через те війни повинні над могилами покійних всі чотири дні і ночі ясна огнища палити осявати їм дорогу світом радісним веселим осявати їх ночівлі а тепер прощай навіки благородний гаявато, і тебе ми спокушали і твоє терпіння довго та даремно не спокушали, Ти таким, як був, залишився, І шляхетним, і великим, Будь же дуже Не вдавайся смуток тугу, Жду тебе ще більше важчі Боротьба і спокушення, І пітьма раптово впала І наповнила оселю, І почув убрання, шелес, шелест Гайовато серед тиші, І почув він, що запонку, Хто заткинув на дверима, І на небі зорів глядів і відчув дихання ночі, поди холоду морозу, але вже не бачив духів, кіни мертвих душ скарботних із ясних країн потіма душ самотніх хтось цього світу. Цванці! Голод! Зима, зима, люта, зима! Завірюхи і морози, що не день до крига тоща на озерах. Білий сніг все більше і більше замітав степи і луки, Голосні шуміла хуга, круг осе людських по лісі, ледве-ледве із вігваму, густо вкритого снігами, міг пройти у ліс мисливець, в в мокасинах, дарма він бродив по лісі, дарма здобичі шукає, ні пташок, ні ніде, ні звіра, ні олянічого сліду, ні маленького вабасу. Був страшний, як привід білий, Ліс блескучий постельний, І від голоду морозу Замлював мисливість у лісі, І сніга зумлівши гинув. О всесильний бюкадеїн, О могучий акозілін, О безмовний грізний погок, О страшні жорстокі муки І сиріцьке голосіння. Всю прибіту горем землю Заморив поклятий голод, в небеса і само повітря голодом додились, і горіли в небі зорі, як лавків голодних очі. Знов віквамі гаювати розумілися два гості. Також мов шків як і гості попередні, без усмішки і привіти. в мам спокійно. сіли по вісні гаги, і запаленими очима уп'ялися хижа в неї. І один сказав їй, бачиш, він я, голод. А другий сказав їй, бачиш, як гнітючка, а козівін. І від слів страшних відзорів бідне серце Мінігаги затримтілось тисло з жахом, не сказав, що впала в ліжко, і забилась Мінігага, і на ліжку вона довго, і холола, і горіла від страшених слів і зорів. Як шалений в ліс понісся, в мокасинах в сипів зуби затаїв, серце біль страшної туги, і летів і краплі поту на чолі його змерзались. Хутренів своєму бранні в рукавицях віце міджікісвон, сагайдаком за плечима і з готовим луком він летив все далі і далі, по лісах порожніх мертвих. Дід чиманіта, він крикнув, жорне глянувши вгору, все могутній і де на їжі, бо загине. в їжі, де нам Мінігагі, умирає Мінігага. Гучно в нетрах мовчезливих, непроводлядних нетрах лісу Пролунало голосіння, та ніхто не вірюхнувся. Тільки десь луна звалась і жерліво покатілась Мінігага, Мінігага, і до вечора самотня він блукав. В лісах порожніх і в темних пущах, де недавно з Мінігагою йшов він поруч з жінкою красою сторони до котів диких. Як їм весело йшлося! Всі квітки цвіли, пахтіли, все пташки пісні співали, всі струмки блищали сонцем, і сказала Мінігаго, палка цілою душею, я піду з тобою, любий. А вігвамі у Накоміс біля зайдів мочозливих, що офіру чатували, все вже в останньому конанні умирала Мінігага. Чуєш, враз вона сказала, чуєш, шум і гук далекий. О, не да спавив Мінігаги. Він зове мене коміс. Ні, о ні, моя дитино, одказала їй коміс, все шуміть у лісі вітер. Глянь, сказала мені гага, ось мій баточко самотньо, він стоїть мені, киває, із підтомого відваму. Ніо, ні моя дитина, отказала їй на коміс, закружля дим блакитний. Ні сказала Мені Гага, заблищать в пітьмі глибокій, очі бога страшного. І рукою крижаною він сідають мою руку. Аєвато, аявато. Нещасний гаєвата і загіре не трев лісу, уловився голос туги крізь мінігаги, що з питьми до себе кликав. Гаєвато, гаявато, по долинях по по гілках під гілками білим сосом, що згиналося із снігом, летів з кривавим серцем, і почув він голосіння, голосіння, плач на коміс. Ваганомін, ваганомін, краще б я сам сама умерла краще б я лягла в могилу. Ваганомін, вагоном. Ось він вбіг в свою оселю і в як на коміс, заливалася сльозами. Гледі він і Мінігаго нерухомо на лишку і розпащував, він крикнув. Так розпащував, що зорі, в тяні в небі затремтіли, дерева застогнали і тряслися до коріння. Потім тихо гаєвато сів на ліжко мінігаги, сів до ніг її холодних до тих ніг, що вже ніколи по землі за ним не підуть і не вибіжать на зустріч, вже ніколи із бігваму. Він лице закрив руками, сім ночі днів на ліжку. Він просидів нерухомий і сундив нічого не, не бачить. День чи темріва на дворі, попрощалися врешті з нею, і могило в темнім лісі журно стали їй копати. Під цикутою сумною обгорнуло мінігау Білим хутром горна стає, Наче хутром горна стає білим снігом І поволі розійшлися А увечері над нею запалав огонь блискучий Щоб душі чотири ночі Він осяявав дорогу Шлях до селища Блажених І звігва могоявата Бачих, як вгорів він ясно Якось світляв з підницю, чорні діти у цикути. І не раз знімався з ніжка, до ночі раявати. І стояв, дивись порога, чи лиси не погасло, не лишився дух без світла. О, простий, прости, прости сказав він, о, простий похвалий. Це моє з тобою серце, похвалий мій. Ця душа моя сьогодні. Звичайся, ми страждальні, до настрій, до праці. Світ, голод і мучить душу, мучить тіло. Швидко шлях свій перейду я, швидко буду я з тобою. В царстві світлого поніма, де життю немає краю. Цванцік-Айн, слід білого. Понад річкою в долині, над заметеною снігом, де сидів своїм вігвамі. Ди старий, сумний, самотній, з впало на його плече, волосся, плащ соленичої шкури. Його був старий, подертий, а вогонь серед вігваму ледве жеврів, ледве блимав, і ослеплений снігами, і оглушений гудінням, свистом бурі, шумом лісу, Дід від холоду трусився, вугіль пополом вже взявся, вже вмирав вогонь по волі, як нечутно показався. Молодий юнак в ігвамі. на щаках його рум'янець, розливався огнем рожевим. Тихо-мирно очі сяли, як в Вісняні ночі зорі, а чоло його квітчало з духовитих трав гірлянда. Усміхнувся він і усмішка. Все осяло, як сонце. Він ступив вігвам з квітками. Від квіток його навколо дивні пахощі лилися. О, мій сину, дід, дід озвався. Як приємно бачить гостя, сядь, ніждане, та погрійся. До вогню посунься ближче, будемо разом світу ждати. Ти мені свої розкажеш дивні зустрічі пригоди. Я свої в житті зробив не одне велике діло. Тут він виняв люльку згоди дуже дивну недоладну. Із червоного каміння з сибухом і з очерету. Наложив за її поволі і подав чужинську гостю і таку повів розмову. Варт мені своїм диханням тільки раз один подути, як річки свій бік зупинять, як вода закам'яніє. І сміхнувся, говорить варт мені своїм диханням, тільки раз один подути, за світу квітки в долинах і річки. За плечу знову. Варт мені від гніву, злегка затрусити головою, Дід насуплюючись каже, Як весь край сніги укриють, опаде весь лист пожовклий, Все пов'яне і загине, З баган, з тундр, з річок, Замерзлих понесеться чапля й гуска, у далекий край південний. Варт мені звигвамо вийти, все почне тікати з жаху, поховається в печери, і земля як кремінь стане. Ледве кучери струснує, — троснує, от казав як весняна Тепла злива! Скоропить поле і долину! відживить квітки і трави! На озера і на багна упаде гуска гуська чапля! З півдня ластіка пролине і пташки залються з за пілом! Варт мені зі гваму вийти, лук гойдається квітками! Ліс звеніть, шумить піснями, і від листу потімнішов! Ось і ніч пройшла в розмові із країн далеких сходу, із палат високих срібних, як вояк в їх барвах. Вийшло сонце і сказала, подивитись, ось я, Гізіс, я великий Гізіс Сонце, он Злякався сивий, від землі теплом дмухнула, Над Вігвамом заспівали, і овесі, і о печі задзвенів струмок в долині, ніжний дух квіток весняних із долін Вігвам повів. І при сонячному блиску роздивився Сегвон ясніше. Дідок труп холодний мертвий, то був пібуам могутній. По очіках його збігали, як потопів час весняний, сльози теплими струмками. Сам же він все меншов меншов в севі радісного сонця. Танув парою на сонці. Тихо всмоктувався в землю. А Сиґвон серед відваму, де вночі ще мокрий хворост, ледве тлічу димився, вісняну угледів квітку міскодід красу природи. Так на північ після снігу, після лютого морозу, знов прийшла весна, а з нею зацвіли квітки трави і пташки вернулись півна. А на, по на північ пороз з вітром в небі зграємі летіли білі лебеді, як стріли, як великі стріли, і скликалися, як люди. Ланцюгом неслися гусі, ланцюгом, що гнув стрілою, і з оленячої жили, що порвалися на луці по одинці і по парі. З диким свістом крил веселих сині млі норці летіли мушкодазі і шухшуга, шуга В нетрах лісу до в долинах щебетав овей сесиний. Над вігвамами опечі заспівав червоногрудий під густим наметом сосон воркотів омімі голуб. Засмучений, прибитий, онімилий Гайоват Гайовата, Їх почув веселий поклик. Він почув і тихо вийшов, і спохмуровані гламо і На боріг, і в плені сонця, всю красу землі і неба І з далекого походу в царство. Засвіту ясно, в царство Вебіно до сходу Повернувся Сивий Ягу і пронись велику силу, він — новин чудних та дивних. Все село зійшлось почути, як пригодами своїми буде хвастатися Міягу. І зарані вже сміялись, де вже там хто-небудь інший на таке натрапить диво. Він сказав, що бачив море більше, ніж велике море. Вдвоє більше дідчи юмі, а вода така солона, що ніхто не може пити. Тут усе село сміхнулося, Вояки жінкам сміхнулися, переглянулися мовчки, і сказали, забрехався. Ко сказали, забрехався. «Потому, – сказав він морю, – і йшла кудись пірога дивна, плив з кудись крилати човен та великий більший гаю та високий вищий сосон. Тут усе село сміхнулося, переглянулося мовчки і киваючи сказала, «Ко, чомусь не йметься віри!» З джерела його, сказав він, враз ударив грім в честь ягу, стріли блискавки, блеснули, в з жінками разом, би все одно засміялись. Ко сказали, ось так казка. І плели на човні люди, так сказав він на пірозі, я столицарів угледів, і були неначе в крейді, вояків обличчя біли, під бородіж їх диво, покривалися волоссям. Тут уже над бідним ягом стали голосно знущатись, закричали, зашуміли, як на дереві ворони, як руки зареготали. Ко кричали, Ко сміялись, Тож тобі поверить ягу, а вата не сміявся. Він не на жарти насмішки, їм відказує сувора. Яго нам говорить правду. Бачив я водіні дивне, бачив, я крилатий човен, бачив я колись чужинців блідолисих, бородатих із країн далеких сходу, царство засвіту ясно. Відчимання та могучий дух. Великий сотворитель, з ними шли свої накази, посилає нам Веління. Де живуть вони, там в'ються. Ті, що ми збирають, амо. Мухи з жалом рояться. Де йдуть вони усюди, виростає слід за ними. Міскотіт – краса природи. І коли ми їх угледім, ми повні братів. Встріти ласкою привітам. Відні Томогучі все звелів мені в відійні. Він відкрив мені віддійні і майбутнє його тайни. Тайни дні від нас далеких. Бачив я велике військо, невідомих нам народів. Заселивши всі країни, йшли вони кудись на захід. Хоч були їх різні мови, та одне в них було серце. Їх кипіло плюло неупинно. Їх плакависела праса, по лісах гули, сокири. По лугах, містах димились, по річках і по озерах, на окрилених пірогах. Грим-гримів гличали стріли, Потім вже віддіння інше проплыла передо мною, Як в тумані невиразно бачив я, що гинуть наші племена В боях кривавих, ворожнечі між собою Всі забувши заповіти, Їх на домітки я бачив, що на захід подавались. Бігли в розтічі зникали, як розбиті вітром хмари, Як у бурю лист осінній. Епилог Там, де вічне б'ється в берег, і шумить велике море рано вранці, ранком влітку, ставиш дав когось задумі на порозі Гаявата. Володку ясного ранку вся земля купала щастя, а над нею всяє сонце у з яснім зеленім. Ясно злотими роями пролітали бджоли Амо і свої пісні співали. Ясно сяла глиб небесна, не шуміла дід чумі, тільки часом над водою. Викидався з плеском нама, і горів блищав на сонці, а над морем ліс зелений. Моро висоха зіймався, зимав, і дивився-задивлявся на верхів'я ним відбіти. Світлий зір зір мугаєвати, непомітне більше туги на його яснім обличчі, як туман вона ростала, на остах його усмішка. Повне радості і щастя, наче той, хто бачив мріях, те, що збудеться вже швидко. Він стояв біля вігваму і, ждучи, дивився вдалеч. Він простяг до сонця руки, обернув свої долоні, і крізь пальці світлої тіні на його обличчі грали. По його ромена голих, так освітлі проміння, дубовелетні крізлістя, по воді в туманах сизих, Щось боліло, щось летіло, щось сплало має маячило, В долині в туманах сизих опускалось і знімалось, І все більше наближалось. Чи, та, чи, чи не лине то шук чи не гаргара поринає, Чи не плаває то баба, чи це може вобивава Бризки струше скидає з шиї довгої та спір'є. Ні не гузка, ся не баба, не наресі, не шухшуга, по воді пливе біліє в легкім ранішнім тумані. То березова пирога все гойдається на хвилях і горить на сонце в бризках, то навчитель блідоліцих, їх пророк в убранні чорнім, по воді з товаришами, з повода датарями іде, і простяг до неба руки в знак сердечного привіту і з усмішкою ясною. Ждав їх, мудрий Гайавата, ждав, поки під човним раптом захростіть піщаний берег, і не стали бліднолисих на піщаний вийде берег. А коли пірога стала, привітавши дружним криком, так промовив Гаявата: «Стократ день благословенний, день який до нас прийшли ви, все село вас жде, вітає, все розчинене вам двері». О, ніколи, що так пишно не цвіла земля квітками, І ніколи так не сяло в небі сонце, як сьогодні, В день, коли з крини сходу ви прийшли в нашу землю. Чи ніколи наше море не було так спокійне І таке небезпечне, як сидемо, день благословенний, Де пройшла пірога ваша, не піску, не скель немає? Наш тітюн не був ніколи запашним таким приємним, І поля не зеленіли так ніколи, як сьогодні, День, коли з країни Сходу ви прийшли в нашу землю і ночі блюднолиси, їх пророк у чорним, одказав йому привітна, мир тобі, Гаявата, мир твої країни, рідні, мир молитви, і прощення, мир Христа і мир Марії. І покликав Гаявата всіх гостей свою оселю, посадив там на шкурах, горностаях і бізонів і на користь подолаєм. Біжу в мисках із з берези, воду в корчиках із липи і поквану люльку з води. Всі пророки Джосакіди, характерніки Вебіні, вояки діди і міди, всі зійшлися перед рігвамом, щоб чужинців прилітати і в коло посідали на землі біля порога. І люльки палили мовчки, а коли до їх рігваму. Вийшли гості, так сказали, о, брати, які ми раді, що навідалися до нас, ви іскари далекі сходу. І напутник, ось він рідноліцих, оповідав їм, що прийшов він розказати всім народам про святу Марію Діву, про її Ісуса Сина, розказати, як в дні минулі він прийшов на землю з неба, як він жив, наче молився, як народ, проклятий Богом, на хресті розп'яв Ісуса» як він знову з змертих, знов ходів з учениками, і з землі війшов у небо. І народ не сказав до Його, ми прослухали уважно суть твою промову мудру, дай подумати про неї, обрати, як ми радує, що він до нас Донасової і з країн далеких Сходу, і сказав, що попрощались до своїх пішлиніх вами. і на селах розказали воякам, жінкам і дітям. Гості з кріне зводи, дівчи мання прислав. І страшної спеки півдні розпікалося повітря. Перешиптували сосни ледве-ледве за вігвамом. На підсоквалися хвилі, скрекотав у полі конік, невгомони в папа, кінна. Спали гості гаєвати, спочивали після втоми в тихій сутінні вікваму. Тихо вечір наближався, відсвіжав плаке повітря і пускала сонце стріли, пробивала пущу лісу. В його вривалась і все пильно оглядала. Спали гості гаявати, тихій судні відваму, і підвівся гаявате і, і знакомиться прощався. І озвався тихо-тихо, щоб чужинців не будити. Ну прощай, прощай, на я в далеку йду дорогу. Край дівай, діна на захід. Але всі гості на коміс я на тебе залишаю. бережити їх, турбуйся, щоб гаразд була чужинцем, щоб нічого їх не смутило, щоб від вами гаявати Завжди їм були готові і обід, і місце, і Так сказав, він і покинув свій і від вам і вічні віки. Потім він своїм народом попрощався і промовив. Я до мої народи, я відходжу в край далекий, і багато зим весен прийде знову і знову зникне. А тебе я не огляджу та своїх гостей чужинців залишив я у віквамі. Ви слухайте друзі, слово мудрості навчайтесь, бо послав як нашу землю вітчі, та могучий, і на березі востанє Гаява обернувся і на хвилі сунув човна, на ясні блискучу хвилі, одпіхнув свою пірогу і сказав він їй на захід і в дорогу довго рушив. І огнем червоним хмари загорілося небо, наче прерії палало. І розпаленим потоком відбивався в Гічі-Гюмі. Сонце слівся далі і далі, все на захід і на захід. на червоні, червоні тумани вплив по морю, по потоку. Плив до сонця Гайавата. До берега дивився і прощався на народ в останні. Бачив, як його пірога. Підніслись під саме небо в морі сонячного бліску і сховалися в тумані. Молодик немов сховалась, потонула тихо-тихо у півмлі в червоних далях і сказав прості навіки: Ти прості, о Гаєвато, і лісі в пустельних пущі затрусилися і, пон... і... затросилися й понісся стоген в темряві в полісу. О, прости, о Гаєвато! І оберег об хвилі бились, розбивались і ридали, і гудів і стогін дужий, о, прості о Гаєвата, їх шушуга на болоті прокричала сумно, сумно, о прості о Гаєвато. Так рожеві, млі вечерні вся йви сонця зник навіки Гаєвата, одійшов у край поніма, вкрай тівайді на далекий, в землю праведу блажених у життя щаслива вічна. Schluss.